Hétmesterlövésze Videóajánló magazin Buzsér Roberttel minden szombaton és vasárnap délután háromtól a Rádió café -n. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat ez egy élő adás a lövésze címmel, és olyan filmekkel fogunk foglalkozni amelyek a A 20. század leg, talán egyik legbrutálisabb emberellenes diktatúrájával, a nácizmussal való szembenézésnek a jegyében születtek. Tehát a nácizmussal való szembenézés filmjei lesznek a mai adásnak a. A kiválogatott darabjai azok, amelyeket mi a legkiválóbbaknak ítéltünk ebből a mezőnyből. Én nem is azt mondanám, hogy feltétlenül a legkiválóbbak, mert szerintem vannak nácizmussal, meg a háborúval, és a német hadigépezettel, meg holokausztal, meg egyebekkel foglalkozó nagyon kiváló filmek még, csak ezek itt konkrétan inkább a, a lélek tanárai. Igen, igen, nem. nem itt arról van szó, hogy ezek nem háborús filmek, és nem a holokaustról szóló filmek. Tehát itt nem holokauszt filmek lesznek, és nem háborús filmek lesznek, hanem kifejezetten a nácizmus pszichológiája, a nácizmus működése, a nácizmus belső ö, belső motívumai. Meg kényszerei, mert hogy az nagyon, nagyon súlyosak vannak benne, és ezek a filmek ö, ezekre mindre felívják a figyelmet. Az az érdekes, hogy milyen sokáig kellett várni ezekre a filmekre. Mennyire nem hamar születtek meg? Az ember azt gondolná, hogy azon nyomban megszületnek, csak hát az az igazság, hogy egy olyan országban, amelyik ö, amelyikben ebben a rendszerben gyakorlatilag mindenki részt vett, nem nagyon e, megy a szembenézés ezekkel a dolgokkal, nem csak azoknak, akik részt vettek benne, hanem úgy tűnik, hogy a gyerekeiknek sem. Ugyanis az unokáknak kellett megszületni és filmrendezővé válni ahhoz, Hogy el tudjon kezdődni ez a szembenézés ezzel a folyamatgal? Hogy elég, elég távolról tudják nézni, mert ugye a, ez egy nagy trauma azért egész, az egész emberiségnek, de az európai civilizációnak vagy kultúrának, meg aztán pláne. És főleg a németeknek, akiknek, és főleg a németeknek akiknek van mivel elszámolni. És hát nyilván a traumát követő egy-két-akárhány évben egyszerűen szóba sem jön. Később jönnek azok a nagyon dogmatikus vagy nagyon-nagyon egyértelmű filmek, és csak egészen távolról lehet már úgy, úgy vizsgálni ezt, hogy azért több objektivit. Úgyhogy... De egyébként van egy film, a magyar filmék hozzá, ami igen régi, nem tudom, 50-es vagy 60-as években született, a tizedes meg a többiek, amiben egyébként nagyon jól kijön az, hogy, hogy hogyan viszonyul ehhez az átlagember, a kisember, hogy hogyan próbálnak túlélni ott, amikor érzik már, hogy közeleg Magyarországra, a, de hát már itt van a front, már a spájzban vannak az oroszok, de még a nyilasok is terrorizálják az embereket, és akkor, hogy próbálnak túlélni. Igen, szereplőt. de azt szerintem sokkal inkább a háború lélektanáról, mint egy diktatúrában való élet, és túlélés, és alkalmazkodás, vagy az alkalmazkodás felmondása, vagy azoknak a lelki mechanizmusoknak a, az aspektusából vizsgálja ezt a kérdést. Egy szó, mint száz, ezekről a filmekről fogunk ma beszélni. Sokáig nagy restanciájuk volt a németeknek ezzel a kapcsolatban, és mi nagyon-nagy örömmel számolunk be arról, hogy elkezdték. Ezzel a dologgal való szembenézést elkezdték elhordani mindazt a sok szennyet, meg mucskot, amit a nagyapák fölhalmoztak. Úgyhogy a következő két órában mi ezekre fogunk reflektálni. Az SMS számunk 0629 986, 986 Erre várjuk a reflexióitokat mindazoknak a részéről, akik ezt a témát érdekesnek találják, mindazoknak a részéről, akik szeretnék megosztani velünk a gondolataikat a nácizmus és a nácizmusok csatos filmek témakörében. Egy magyar filmmel fogunk kezdeni, mégpedig az egyetlen Oscar-díjas magyar filmmel, azért voltak film, magyar filmek, amik kaptak, vagy magyar kötődésű filmek, amik kaptak ilyen olyan Oscar-díjat, de olyat, hogy a legjobb külföldi film kategóriában a, a, a, a, az Oscar-díjat eddig egyetlen egy magyar film kapta meg, és ez a Mefisztó. Szabó Istvánnak a filmje. Én már nagyon-nagyon régen kedvelem ezt a filmet, igazából azóta, hogy legelőször láttam. Ez 1981-es film, én nem sokkal azután láttam először a filmet, amikor a nagycsinadrattával elhíresült Oscar-díjat kapta. És én, én nagyon büszke voltam. Hogy, hogy ez a, ez a, ez a film Díjas lesz, mert, mert szerintem egy kiváló filmről van szó, én nagyon nagyra tartom egyébként Szabó Istvánt és is egy kiváló rendezőnek tartom. Nem ö, olyan régen ö, vált az én számomra teljesen világossá ennek a dolognak a pszichológiája, hogy Szabó István valójában magáról készítette ezt a filmet, és nem csak ezt a filmet, hanem az összes többi jóformán az összes többi filmjét is. Itt nem a szerelmes filmre kell mondjuk gondolni, hanem mondjuk sokkal inkább mondjuk akár a hanuszerre, akár a rendelezredesre, tehát egy jó pár olyan filmje van a Szabó Istvánnak amelyik arról szól, hogy hogyan törik meg egy ember gerince a diktatúrában, hogy ki volt az az ember, akinek megtört a gerince a diktatúrában, hát ez maga Szabó István volt, nem a náci diktatúrában, hanem a komcsi diktatúrában, ugye két évvel ezelőtt történhetett az, hogy, hogy kiderült, hogy ő mennyi minden kit jelentett be és fel, mennyi jelentést írt, mint 3x3-as ügynök, és hogy mennyi karriert tett tönkre konkrétan kollégáinak a semmi tehát, tehát hogy, hogy mondjam, tehát ártó feljelentései is voltak, és hogy, hogy ő ezzel, ezzel ilyen módon akart szembenézni, hogy nem volt ehhez már nagyon más eszköze. Nyilvánvalóan a nácizmusnak a ő, környezetébe kellett ezt visszavetíteni ezt a bűntudatot, mert hát a, a, a, a kádárrendszerben azért lehetett a nácizmussal szembenézni, csak a kádárizmussal nem nagyon lehetett szembenézni. Hát felnemiközben írta a jelentéseket, nem, nem, lett volna, nem, nem biztos, hogy szerették volna, ha arról rendezni. Igen, és aztán a rendszerváltás után is például a... a, a Napfényi című filmje is ö, foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tehát Szabó István gyötörte a bűntudat emiatt, és az az igazság, hogy lehetséges, hogy Szabó Istvánból soha nem vált volna ekkora rendező, hogyha neki nincsen ez a bűne, és nincsen ez a bűntudata, és nincs ez a nagyon nagy fokú személyes érintettség ebben a kérdésben, amit ő neki le kell róni, amit ő neki fel kell dolgozni, amit ő neki el kell hordani, és, és, ö, és nagy tehetséggel készítette el ezeket a filmeket. Sajnos jó pár embernek a karrierje tönkre ment, jó pár ö, rendező kollégájának, de de, de ezek a filmek elkészültek, és mint egy, mint egy példázatot adott arról, hogy hogyan nem. Az életével mutatta meg, hogy hogyan nem, és a filmjeivel mutatta meg hőseink keresztül, hogy hogyan nem. Talán egy fokkal egészségesebb lett volna, ha nem ír jelentéseket, és talán egy fokkal rosszabb lett volna, ha nem készít róla ilyen kiváló filmeket. Terveim vannak magával. Én szemközti vagyok, nevet is mondhat, és megmaradt színésznek. Ebben az esetben nem tett annyit az ügyért, amennyit tehetne. Szép volt a megnyitó beszéd, és akkor gondoltam rá először, hogy maga nem csak színész. A lényegre tapintott rá. Írjon egy önéletrajzot, Hendrik, és nyújtsa be nekem. Méghozzá lehetőleg hamarabb. Övgen. Átveszi a porosz állami színház intendatúráját. A feladata roppant egyszerű. Legyen mindig telt ház a porosz állami színházban, és lelkesítsék fel játékukkal a német közönséget. Világos? Én... A hamburgi dolgokra... ne térjen ki nagyon az életrajzában. És nem kell sokszor tejteni. A forradalmi színházról meg egyebekről se elég, ha néhány szerepét felsorolja. Hmm. Hát mit képzeltek magukat uh, Hamburgban, hogy jutott eszükbe? Német létükre. Az orosz bolsevizmus mellett agitálni. <tosz> Elképesztő. A Mephisto című film cím szerepében, uh, Harry Kövgen, mondhatnám úgy is, hogy Szabó István szerepében Henrik Hövgen, és Henrik Hövgen szerepében Klaus-Maria Brandauer felejthetetlen alkítást jön. Ki a filmet megnézi, és ajánlom, hogy nézzétek meg, mert már csak ebből a szempontból is, amit Rob itt az előbb részletesen taglalt, hogy a rendező érintettsége, már ebből a szempontból is nagyon érdemes és nagyon érdekes tanúság. De abból is, hogy a, a címszerepet, a Mephistót folyton többször a filmben többféleképpen eljátszó színész, az gyakorlatilag inkább Faust. És a Mephisto ez az előbbi bejátszásban is hallható miniszterelnök, a porosz miniszterelnök. Ami, amitől így egészen megváltozik egyébként a, a Az egésznek a kifutása, tehát a szerencsétlen főszereplőnk, aki egyébként egy törtető oportunista, senkiházi, egyébként szerintem nem is különösebben tehetséges, az a figura, amit alakít. Emellett a legnagyobb magasságokba jut el, folyton mefisztót alakítja, miközben ő maga Faust. Az, az igazság, hogy a náciknak nagyon-nagyon nagy szükségük volt az értelmiségiekre, mert amikor hatalomra kerültek, akkor az értelmiségnek a színe, az menekült abból az országból zsidók hát, és is nem, nem csak menekültek, hát, hanem segítettek nekik de a. Menekülésben. Nem, hát azért jó igen, de mondjuk Einstein már akkor lelépett, amikor még szó nem volt üldöztetésről. Hát persze szó volt arról, hogy ő ott nem egy szívesen látott, akkori szóval élve népfajnak az egyik reprezentánsa. Hidegen de de, de, de említsük meg, akkor Tomaszman például. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay árja német volt, és mégis elhagyta az országot pusztán azért, mert humanista volt, és nem állt szándékában egy ilyen országban meg egy ilyen, egy ilyen rendszerhez asszisztálni. Herrik hövgen is egy ilyen árja német, aki annak ellenére, hogy a rendszer a rendszer előtt, tehát még a Wejmári Köztársaság idején egy kommunista volt, sőt, egy kommunista kabarétben van szerepelt, és teljesen forradalmi, felforgató gondolatai voltak a színházról, hogy megterem a totális színházat, amelyben lerombolja a határt a nézők és a színészek között, és egy ilyen teljesen új újszerű, forradalmi és meglehetősen, keményen hol, néhol demagóg módon didaktikus bolsi színházat képzelt el, és akkor innen lassú, lassú, lassú átváltozása ennek az embernek, a porosz állami színház intendánsáig ez a, ez a történet, amelyben a, a, a, a végső válasz a végső Magyarázat arra, hogy miért is mefisztó, miért is mefisztóról van szó, mert hogy a mefiszto alkú az nem egy alkú, hanem számos kicsi alkú, mert ha egy alkú lenne, akkor könnyen ki lehet Igen, ez, ez nem egy katarktikus nagy ö, átváltozás, nem egy, nem egy olyan, hogy amikor az embernek így döntenie kell a sorsáról egyszer egy nagy, nagy volumenű döntés keretei között, azt mondja, hogy jó, én meghozom ezt a, ezt a lépést, meg, meglépem, és akkor majd én innentől kezdve ezt, ezt az ügyet szolgálom, hanem folyamatos kis alkukat tesz, gyakorlatilag láthatatlan az átváltozással, bár a film új Eléggé felpörgetés, elég látványossá teszi ezt, de mégis az emberi élet szempontjából ez inkább egy ilyen sodródás, egy csúszás bele valamibe. A náciknak nagyon nagy szükségük volt az értelmiségiekre, mert tömegesen hagyták el az értelmiségiek Németországot, és akiket meg tudtak nyerni, Azok a, azokra nagyon nagy szükségük volt, hogy a úgymond a rendszer a gombjukába tűzhesse őket és, és villogtathassa őket, hogy mi még mindegy vagyunk. Arra is nagy szükségük volt, amit ez a, ez a karakter jól képviselt, hogy van valami robot múltja, van valami sáros, valami sötét folta a múltjában, az, hogy ő ilyen borsi akció, színházat ö, ö, próbált annak idején szervezni, És ez az, amivel ő csakban lehet tartani, bár ki nem nagyon mondták, egyszer-kétszer utalt rá a miniszterelnök, de alapvetően azért inkább akinek vaj van a füle mögött, az mindig jól lehet a rendszerhez édesgetni és Az mert túl fogja mitani. kompenzálni, mert iszonyatosan teljesíteni akar és bizonyítani akar és ezt nagyon jól mutatja be ez a karakter egyébként a Robival együtt nézve a filmet nézett különbségünk támadt abban, hogy hogy ő valóban hit abban, amit akkor csinált Robi már mint a, mint a komcsi színházban igen, tehát hogy ő baloldali volt-e, vagy, vagy ez már akkor is csak, ugye a Weimári Németországról van szó, tehát a, a válság a nagy gazdasági világválság után a 33-as választások előtt, amikor majd a nácik megnyerik a választást. Az akkor időben el, egyaránt erős volt Németországban a, a szélsőjobb meg a szélsőbal, és nem dőlt még el, hogy vajon melyik fogja majd, majd dominálni a következő éveket, és én szerintem ő a filmben végig tényleg végig opportunistának van lefestve. Nekem úgy tűnt, mintha ő neki ez is csak egy út lenne, amin próbálja esetleg majdani jövőjét biztosítani. Én meg úgy vettem észre, hogy egy borzasztóan narcisztikus, ám ugyanakkor egy jószándékú karakterről van szó, tehát hogy ő nem akar senkinek se ártani, és közben rettenetesen küzd a saját bűntudatával, de mindeközben, és ez az ő nagy átka annyira, de annyira narcisztikus, annyira, de annyira önimádó, annyira kiszolgáltatottja a sikernek, és a tapsnak, és az elismerésnek, is erről képtelen lemondani, hogy ez az, ami végigviszi őt ezeknek a mefisztói alkuknak az útján, ez az, ami őt végül azzá teszi, akit most majd hallhattok. Én úgy érzem, ezek bátor művek, Bátrak, mert a korunkat ragadják meg, mert az erőszépségét tárják fel előttünk, szemvelgés nélkül, minden polgári sznapság nélkül. Mindazok hazug és elfajult izlése ellenében, akik kultúráról szájaskodnak. Itt izmok és arcélek láthatók, az ember látható láthatóit, ami ennek az egészséges emberek látni akarják. Erősnek és erejében szépnek, harcosnak és harcában győzegyelmesek. Ami a fontos kérdés volt, közvetlen a nácik bukása után, ami az én fejemben is számtalanszor megfogalmazódott, hogy persze tudjuk, hogy ez egy szörnyű, sötét, emberellenes diktatúra volt ez a nácizmus, de mindemellett pedig egy olyan primitív ideológián alapult, ami például ez a, ez a fajelmélet. Ami arról szól, hogy vannak ezek a népfajok, amelyek harcolnak egymással, pont úgy, mint az állatvilágban, tehát ez a szociál darvinizmus, amit átvett ugyebár a, a darvini a, a evolúciónak az elméletéből, is alkalmazott a társadalomra Adolf Hitler. Ez mekkora egy ostobaság. Azzal kezdem, hogy nem is fajokról van szó, hiszen a fajnak a definíciója Darwinnál az, hogy azok tartoznak egy fajhoz, akiknek a párosodásából ö, szaporodni képes utót származik. Ez zsidók és árja-németek vonatkozásában igaz, ez szerint a zsidók és az árja-németek egyfajhoz tartoznak. Éppen az, az az az az éppen az emberi fajhoz. De ez nem igaz, mert a kutyák és a farkasok is tudnak egymás között szaporodni, és szaporodni képes utódot is tudnak létrehozni. Ez Akkor egyfaj. Ez a Darwini ez a, ez a, ez a, ez a definíciója a fajnak. Nem, nincs, nincs szó népfajokról. Tehát az egész egy ostobaság. És akkor ráadásul olyan tudományágokat találtak ki, hogy ária, matematika, meg ária, fizika, meg ilyen. Tehát, hogy ez egy igazán sötét, barbár ostobaság uralta azt a az egész rendszert. nulláról akarták újraépíteni, és a, a nulláról az ember nem tud építeni felhőkarcolót. Tehát onnan azért először egy kis viskóval kezd, nyilván az alapokat rakták lehet hát ilyen, olyan alapok, amilyenek. Meg. Hát, de na jó, és akkor arra gondoltam, hogy hogyan maradhatnak meg értelmiségiek ebben az országban. Tehát, hogy maradhat ott valaki matematikus, aki komolyan A matematikát ebben az országban. Hogy maradhattak ebben az országban színészek, akik előadják ezt a tömény ostobaságot, hogy nem tudom én, a hamlet, az ő hamletja, ezt konkrétan maga. Ha Hrik Hövgen mondja el a Mephistóban hogy az ő hamletje az a vér tisztaságáról, meg a faj tisztaságáról szól. Hogy ennyi ostoba hamlettel kapcsolatban, hogy ennyi ostobaságot hogyan. Tehát, hogy ezek az értelmiségek hogy maradhattak meg ebben az országban, hogy tudták ezeket az butaságokat visszaböfögni a politikusoknak a képébe, az elvárásoknak a mentén. De és a... ez a film, a Mephisto erre ad választ. Ez a film ez végig végigvisz minket ezen az úton, hogy hogyan történt meg ez. Mi ennek a dolognak a lélektana mi a működése. De egyébként nem csak ezt mutatja be. Tehát hozzátartozik az igazsághoz, hogy rengetegszer mutatja azt a film, hogy emberek lépnek le az országból, tűnnek el a legjobb barátai, nagy kvalitású emberek. Hát neki úgy tűnik el, hogy eltűnik az országból, ki úgy tűnik el, hogy állítólag autóbaleset érte, aztán kiviszik az erdőbe és hagyja ollővi. Igen, a lényeg az, hogy, a, hogy a, nem csak ez az egy út van, amit a mi főősünk Hendrik jár be, hanem, hanem igenis őt is hívják. Csak hát neki az a baj, hogy egy idő után, ahogy elkezdődik, gyakorlatilag a nácizmussal együtt épül az ő karrierje. Tehát Együtt emelkednek fel, és ahogy van egyre több veszíteni valója, úgy kell neki egyre mélyebben belemennie ebbe a rendszerbe, és egyre több alkut kötnie vele, és úgy lesz egyre több veszíteni valója. Tehát igazából uh -huh. ő már egy idő után, amiatt nem mehet el, mert nincs hova mennie, mert azt mondja, hogy neki német az anyanyelve, ő színész. Most német színészként az ember a világon nem sok helyen élhet, mondjuk még Ausztriában, de hát pár éven belül egyébként az is Németországhoz tartozott, tehát végül teljesen. neki tényleg otthon kellett maradnia, nem volt más és otthon pedig hát a karrierje miatt kötötte meg az alkukat, amiket aztán menet közben hol megbánt, hol, hol örült neki, hol próbálta elfolytani magában ezt a konfliktust, hol pedig másokat próbált uh, helyre, helyre utasítani. Klaus Mann mm, egyébként kiváló könyvéből egy még sokkal kiválóbb film született, Ezt a filmet, a Mefisztót, ezt valóban mindegyikötöknek látnia kell, aki egy kicsit is kíváncsi arra, hogy mi volt a magyar film egyik csúcs teljesítménye, egyrészt, másrészt pedig kíváncsi arra, hogy mi a lélektana, mi a módszertana. A náci válásnak. A hogy És hogy messze nem, hogy messze nem olyan látványos, és messze nem olyan teátrális. És van egyébként a filmben egy másik nagyon érdekes karakter, az pedig Cserhalmi György alakítja, aki a film elején nemzeti szocialistát játszik, amikor még a nácik nem. még nem meg. És akkor ugye, a. Henriknek a közbenjárására, őt eltanácsolják a színháztól, ahol ő is színészként dolgozott egyébként. csak Amikor azért, a mert még hogy külkemény antifasiszta. Igen, majd fordul a kocka, és a menet közben egyszer újra találkoznak, amikor... Amikor, a, amikor már Henrik a, a porosz állami színház vezető színésze. Cserhalminak viszont vannak elvei, és látja a rendszer romlottságát és, és ö, rossz működését, és ezzel ellen valami petíciót akar benyújtani a színháznál. Hát amiért végül kiviszik az erdőbe és agyonlövik, majd azt mondják, hogy autóbal esett nem. áldozata lett. Tehát megmutatja Meg az a karakter, aki egyébként azért nagyon furcsa, mert nem szokás filmekben olyan nácit ábrázolni, aki, akivel aki azonosulható, akinek elvei akinek vannak, is egyenes ember. Egyenes ember, is, és, és pont arról van szó, hogy vé, végül ő maga is rájön, hogy ő nem náci volt, ő csak egy olyan rendszert akart, amiben rend van, és amiben fegyelem van, tehát hogy ő tulajdonképpen egy ilyen keresztény-konzervatív Rendi. Igen, nemzeti hagyományokra épül, igen, igen, igen. egy, egy, horti, egy, egy, egy vázit, vázi horti rendszert akart, egy ilyen betlenféle rendszert, egy ilyen magyar analógiát tudunk adni ehhez. És hát látta a, látta a nácizmusnak a végtelen korruptságát, romlottságát? Hát de nem csak a romlottságát látta, hanem azt, hogy itt már nincsenek emberi jogok. Tehát, hogy itt valójában, a, hogy mondjam, tehát, hogy felszámolták azt a romlottságot, ami a, a Weimári köztársaságot jellemezte, és egy még sokkal romlottabb rendszer lépett a helyére. És ő ezzel nem fel akar lépni. Pont azokkal a amelyeket tanult a vejmári rendszerben. Csak hogy ezek a reflexek, ezek az erdőbe vezetik őt, ahol őt agyon lövik hátulról. Excellenciás uram, jó baj? Ön nem régiben segített egy kollégám ügyében. Most újra a segítségét szeretném kérni. Arról van szó, hogy Otto Úrix pár nappal ezelőtt nyomtalanul eltűnt a lakásáról. Csak nem vezértet hozzám öfgő. De igen, Excellenciás úr. Menjen szépen elegem van magából. Semmi tárgyalni valók nincs, ezekben az ügyekben maga nem kompetens. Legjobb, ha távol tartja magát tőlük, és fogadja meg a tanácsomat, ne avatkozzon bele mindenbe. Jobban tenné, ha a saját dolgaival törődne. hogy véletlenül eltapassuk, mint egy férget. Minek képzeli magát? Azt hiszi valaki? Ez az Ulrichs piszkos ügyekbe keveredett. És nekem nem tetszik, hogy az én állami színházaim intendánsa ilyen hevesen érdeklődik egy hazáruló iránt. Távozzon! Menjen a dolgára! Takarodjon maga, színész! Hát ez, a, ez a Harry Kövgen valójában egy, egy segítő ember, aki próbálja a, az egykori színésztársait, elvtársait kihúzni a pácból, és nagyon messzire elmegy, de mindeközben meg, meg van kötve a keze, mert hogy számos irányból nehezedik rá nagyfokú nyomás, és leginkább a saját egójának, a saját narcizmusának a nyomása alatt szenved, és meg kell felelnie mind a pártnak, mind a közönségnek, mind a saját saját önimádatának és, és bizony ebben a legnagyobb fokú emberi kudarcba csúszik bele. Ezt a, ezt a nagy, nagy erőteljes mementót állított a saját kudarcaival és saját megalkovásaival kapcsolatban Szabó István elénk, és ez én nálam egy 8 pontot minimum megér a tízes skálán. Nálam meg egy maximum 8 pontot. Radio Café. Van barátod.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 Na, néhányan azt írják, hogy ne adja a kollégádnak több kávét. Nem tudom, hogy ki vagyok én és ki a kollégám, ki adott kinek túl sok kávét, de szerintem nekem, de nem tudom miért, nem rögtél. Jó, rögtél, vagy mi van? Na. Várjuk tovább az SMS-eket. Van véleményetek ezekről a filmekről, van véleményetek erről a témáról, van véleményetek a nácizmusról, mindarról, ami, amit ezek a filmek felvetnek, amelyekről beszélünk, vagy olyasmi, amelyek még feldolgozásra várnak? Mm, írjatok nekünk 0629986986 az SMS szám. <coughs> Puzsér Robert és Magyar Dávid a stúdióban. A következő film pedig a Sophie Scholl, aki szembeszállt Hitlerrel című Mark Rotemund által rendezett film, 1900, vagyis 2005-ből 117 percben dolgozza fel azt az egyébként megtörtént esetet 1943-ból, amikor a Müncheni Egyetemen az úgynevezett Fehér Rózsa nevű ö, milyen polgári csoport, tehát még csak nem keresztények, is keresztények és németek ö, egy ellenállási mozgalmat ö, ö, Amúgy egyetemista módra. Egyetemista módra, tehát röplaposztak az egyetemen, aztán ennek elég súlyos következménye lett, és jó párukat, ötüket ki hét, hét embert van. Szóval uh, itt, uh, itt uh, Sophie Scholl és Hans Scholl bűnperéről van szó ebben a filmben. Sophie Schollnak a, a, ki, uh, a kivégzéséhez vezető uh, útról, amelynek során őt a gestapo főhadiszállásán fogva tartják, uh, kihallgatják, majd a Pernek az egészen rövid és egészen nevetséges folyamatán kísér minket végig a rendező, egészen addig, amíg eljutunk a Giotinhoz, amely által levágják az ő, illetve bűntársai fejét. Most az a figura, aki az előző filmmel ellentétben nem a megalkovást választja, hanem felveszi a harcot, és hát az előző film főszereplője az, az éppen életben maradt, sőt fényes karriert fut be, míg Sophie Shaw a Giotin alatt végzi, mégis nyilvánvaló, hogy az emberek inkább szofi szeretnének lenni. <coughs> Holott ez nem egy egyszerű feladat, ezt látni majd a filmben is. És, és nem is biztos, hogy erre képesek vagyunk. Tehát, hogy, hogy mi átlag emberek valóban el tudunk jutni odáig. Mi beszélgettünk megint csak Robival a film nézésekor, és hát így szóba jött, hogy milyen jó lehet egyenes gerincsel ott állni, de az is szóba jött, hogy mennyivel jobb lehet életben maradni, és akkor az ember nyilván megtenne mindent, tehát csúszna-mászna az jó hírai előtt, csak hogy életben hagyják. Én mi mindent megtennék, de azt gondolom, hogy... hogy hogy ezért is lehet nagyon nehéz olyan hűsöket találni, mint a milyen Hansi és akik kihúzták magukat, és azt mondták, hogy mi vállaljuk ezt. És, és vállaljuk a következményeit is, mert igenis fel kell, hogy emeljük a szavunkat ezzel a diktatúrával szemben. Akikre mekkora ö, szüksége volt Németországnak, a háború utáni Németországnak, hát hogy az... elővehesse őket, és azt mondhassa, hogy igen, itt vannak történelmi személyek, ők azok, akik harcoltak, mi nem egy náci nemzet vagyunk, nekünk voltak igenis ellenállóink, mint a franciáknak, mi is megpróbáltuk, és nem olyanok, mint a Hitler ö, Merényletben, akik egyébként. egyébként nem akkor, azért akarták, akkor, kezdtek el, akkor kezdtek el szembeszállni Hitlerrel, amikor már partra szálltak a, az amerikai nem az az azért akarták megölni, mert nem értettek egyet a politikájával, hanem mert úgy látták taktikailag úgy, úgy jött ki, hogy lehet, hogy jó lenne, ha most nem lenne a Hitler, mert akkor talán jobb pozícióban tárgyalhatnának a szövetségesekkel. Tehát, hogy nem igen, tehát hogy nem, nem, nem egy Stauffenberg báróról van szó Hansz Sophie Szófisol esetében. Nagyon nagy szükségük volt a németeknek ezekre a hősök mert hát azért Oszkár Schindler is alkalmas erre, de lássuk be, hogy Oszkár Schindler azért sokkal inkább Izrael államnak a hőse. Semmint Németországé az Életének az utolsó néhány évtizedét Azt Izraelben élte le Izraelben a Jadva sem kertben van az ő fája Tehát hogy az ő Izrael államnak a nagy hőse És a németeknek szükségük volt Valakire, akin demonstrálni tudják Hogy egyrészt Német, másrészt nem, nem Ideológiai, nem elsőrendűen ideológiai Hanem emberi alapon állt És szállt szembe a hitleri Németországnak azzal a brutális gépezetével, amely későben Schindler, is... Sindler egy nagy és nagy gyáros, uh, Szofi pedig egy egyszerű átlagember a bátyjával. Tehát két, két átlag német. Tehát szó sincsen semmiféle zsidó kötődésről Hanszé Szofi Sol esetében. Szó sincsen semmiféle bolsevik kötődésről Hanszé Szofi Sol esetében. Sőt, még csak semmiféle baloldaliságról sincsen szó. Nem, hogy nem kommunisták, de még csak nem is szociáldemokraták. Ők egyszerűen csak. Német, keresztény fiatalok, akik úgy döntöttek, hogy ez a rendszer így nem mehet tovább. Az a gyilkolás, ami Európa szerte zajlik, az a totális háború, ami a keleti fronton zajlik, az embereknek a válogatás nélküli gyilkolása a keleti fronton, a zsidóknak a tömeges elgázosítása, ami a koncentrációs táborokban zajlik, a Illetve a saját német hadsereg kivéreztetése. És, a, és az egész országnak a teljes pusztulásba taszítása az nem folytatódhat, és ez ellen valamit tenni kell. És Miről van szó? Mit fejtett ki a, a fehér rózsa? Hét darab különböző röplapot szerkesztettek, és szövegeztek meg, és szórtak ki. Hét darab röplap az, amiről itt szó van. Konkrétan? Bevitték az egyetemre, és elhelyezték tantermek előtt, csak hát a szegény Szofinak az lett a, a val szerencséje, hogy maradt nála még pár száz röplap, amit már nem tudott a tantermek elé elhelyezni, és az lesz orta a második emeletről. A ott, mert meglátta őt. A gonnok. A gonnok, minnyájunk jó barátja. A gonnok, aki mindig ott van, amikor föl kell valakit jelenteni, hogy annak aztán később be lehessen költözni a lakásába. A gonnok, aki mindig minden rendszert kiszolgál. A gonnok, aki ezután a rendszer után biztos, hogy komcsilat, és biztos, hogy a későbbiekben azokat jelenthetsenek. Ugyanezzel, ugyanezzel a lendülettel, ugyanezzel a hűséggel a párt és a nép iránt, ahogyan ebben az esetben tette, a következő rendszernek az ellenségeivel. Éppen úgy, mint az azt követő rendszernek az ellenségeivel. Ezek a gondnokok, ezek állandóak. Ezzel kapcsolatban hangzott el az örökbecsű mondás, mi szerint kis ország vagyunk, nekünk egy sajnos csak egyetlen egy csőcselékre futja. Németország sem volt túl nagy ország ebből a szempontból, legalábbis ez a film is erről tanúskodik. Na most, a, ezután, hogy a gondnok őt meglátta, a Gestapo viszonylag hamar eljutott A kihallgatás elején egyébként egész jól állt a sarat, rögtönzött hazugságokkal, csípőből valahogy még úgy tűnt, hogy sikerül kimászni a, a feremből, ami beesett. Csak aztán jött a házkutatás, és a házkutatás során megtalálták azt a bizonyos írógépet, amely által beazonosították, hogy ezzel a géppel írták azokat a röplapokat, és onnantól kezdve már nem volt menekvés. Na most a kihallgatásnak ezen a szintjén már nem lehetett hazudozni, fel kellett, hogy vállalja, és onnantól kezdve a kihallgató tisztel kezdve. már egy egészen más szintű kihallgatás, már nem is, már, már igazából filozófiai vita. F filozófiai, ideológiai vita bontakozott ki két világnézet között. Tessék, így meg! Valódi Babkávé. Maga is a német nép javát akarja, kisasszony. Igen. Nem bombát rejtett a gyává, mint 39-ben Elszner abban a kocsmában. Maga hamis jelszavakkal ugyan, de békés eszközökkel harcolt. Akkor... akkor miért akarnak megbüntetni minket? Mert ezt diktálják a törvények. Törvény nélkül nincs rend. A törvények, amikre hivatkozik. A 33-as hatalomátvétel előtt védték a szabadszólást. Most ellenkezőleg, fegyházzal és halállal büntetik Hitler óta. Mi köze ennek a rendhez? Mihez tartsa magát az ember, hanem a törvényekhez. Bárki is alkotta őket. A lelki ismeretéhez. már? Itt a törvény. Ezek az emberek. Nekem, mint kriminalistának, meg kell vizsgálnom, hogy a kettő egybe váges, ha nem? Vajon hol hibázik? A törvény változik, a lelkiismeret nem. Hová jutunk, ha mindenki maga dönti el, hogy mi a helyes és mi a helytelen? Még ha megbuktatnák is Hitler bizonyos bűnözött, mi következne? Szükségképpen bűnös zűrzavar, a szabad gondolkodás, a föderalizmus, a demokrácia. Mint kipróbáltuk. Már tudjuk, jól hova vezet. Hitler és az ő pártja nélkül visszatérne a jog és a rend. Megóvna mindenkit az önkénytől, nem csak a csatlósokat. Csatlósok? Önkény? Hogy beszélhet ilyen Ön beszél így. Bűnözőnek nevez minket néhány röplap miatt. Pedig csak a szavak erejével akartunk meggyőzni másokat. Maga és a bagása szégyentzelenül visszaél a kiváltságaival. Háború van, és a mi pénzünkön tanulnak. Én csak Szabónak készülhettem a dicső demokráciában. Tudja, hogy tig csináltak belőle rendőrt, Franciák a megszállott falcban, nem a német demokraták. És ha nincs a mozgalom, vidi csendőr volnék még ma is. Versailles diktátum. Infláció, nyomor és munkanélküliség. Ez mint a Führer Adolf Hitler számolta fel. És belevitte egy gyilkos háborúba. Értelmetlen áldozatokba. Dicső harcba! Maga ugyanannyi élelmiszer jegyet kap, mint mi, akiket gyűlöl és megvet. Jobb dolga van, mint a magunk fajtának. Semmi szüksége, hogy merészel itt hőzöngeni. A Führer és a nép oltalmát élvezi. Itt a Gestapo épületében. És hogy vettek a családom? A mi német katonái kiűzik Európából a plutokráciát és a bolchevizmust. Harcolnak egy nagy és szabad Németországért. Nem lesz itt idegen megszállás, azt megmondhatom. Még a háború végén be nem vonulnak az idegen csapatok, és szemünkre nem vetik, hogy ellenállást nélkül tűrtük Hitlert. És ha kivívjuk mégis a végső győzelmet, és annyi könnyes vér után a szabadság és jólét köszönt ránk, erről álmodott maga is, még a Német Lányszövetségben. Ezt már senki nem hiszi Hitler Németországában. Hát ez 43-ban játszódik, és akkor egyébként még nem állt olyan rosszul Németország színája, bár már érezhető volt, hogy megtört a Blitzkrieg lendülete. Szofi itt a kihallgatott tisztel folytatott vitájában hivatkozik azokra a törvényekre, amik 33 előtt, a, a, a nácik hatalomra jutása előtt még a szabad szólást védték, azóta pedig arra valók, hogy elfojtsák a, a szabad vélemény hangját. Nekem volt itt egy ilyen merész asszociációm, hogy a szeptem 2001. szeptember 11-i terror akciók után született Patriot Act, a hazafias törvény, hazafias törvény. Ben is fogalmaztak meg olyanokat, illetve talán nem is kerültek még törvényi szintre sem, csak egyszerűen a, a média propaganda nyomása volt olyan erős, hogyha valaki kritizálni merte, a George Bush vezette kormány szeptember 11-e utáni lépéseit, akkor arra rásítotték, hogy esetleg a terroristákkal cimborál, és ő, ő bomlasztja az egységet most, amikor össze kéne mindenkinek fognia, és egy nagy egységet kéne képeznünk a terror elleni háborúban, akkor hogy merészelette a kormányt kritizálni? És ez valahol nagyon hátborzongató Jó, nem volt fasizmus és nem volt nácizmus, de azért ezek a lépések, amiket megmertek már ők is tenni piciben, azok, azok már egy ilyen eltolódást jeleztek. Megjegyzem, Magyarországon is meg lehet próbálni március 15-én kiemelni a 12 pontból egyet, és azt mondani, hogy felelős kormány Budapesten, és ezért is elvihet a rendőr. Tehát itt is vannak érdekességek, a mi demokráciának is van némi deficitek. Szia Robi, nagyon hiányoztatok már a médiákokból, írja a kedves SMS író Bence. Zseniális a mostani műsor is, de mikor lesz újra szélsőközép? Az még jobban hiányzik, sok szikert Bence. Na most volt az elmúlt egy perc, az az volt, nem hallottam? Igen, igen, igen. Nyitott kapukat döngetsz, kedves Bence. Nem gyakran nézek ilyen témájú filmeket, írja a másik SMS író, de a Mások Életet című műzseniálisan dolgozza fel ezt a kérdéskört, mindenkinek ajánlom. Lesz szó az Mások Életéről, szintén német film, szintén kiváló film, és az mondjuk a Komcsi Diktatúrával való szembenézéssel foglalkozik. Lesz egy ilyen adásunk is, a Komcsi Diktatúrával is szembenézünk a filmeken keresztül, és abban a, abban a tematikában a Mások élet. Mindenképpen sort kerítünk. Sziasztok! Igaz, hogy csak kis magyarban, de számomra az ötödik pecsét mutatja meg legjobban a dolog pszichológiai vetületét az átlagpolgár felfogásával, nem csekészségügy a pesé. Egyik kedvenc filmem, Marvin, mindenképpen tízest adnék. Hát az a film már volt is a tematikában. Bizony, bizony. Úgyhogy, és nem is véletlenül az egyik legkiválóbb magyar film valaha. Sőt, talán rá merném mondani, hogy a legjobb magyar film valaha, talán nem véletlenül Fábri Zoltán rendezésében. Ne haragudjatok, jó ez a műsor, az egyik hangja eszméletlenül idegesítő, pedig én is adarok, írja nekünk G. Szia, G, én is nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöllek téged. Ezt gyorsabban próbáljál meg arra is figyelni, amit mondok, és ne csak arra próbálja meg figyelni, ahogyan mondom, és akkor talán többet fogsz megérteni magából a műsorból is. És, és, és én szimpatikus a... vagyok neked? A Dávid egy nagyon szimpatikus gyerek, és remélem, hogy már Engem is jobban. Kicsit téged is jobban kedvel. Sziasztok! Írja nekünk az SMS író. Magyarország vészes mulasztása, hogy nem nézett szembe súlyos náci múltjával, noha Németország megtette, látható az eredmény. Magyarország semmilyen látható. múltjával nem nézett szembe, Csak maradjunk vagyunk Magyarország... Magyarország a komcsi múltjával mikor nézett szembe az a kérdés. Magyarország ezzel a, ezzel a szembenézéssel bizony adós, vagy Magyarország szerős. A jelenével sem nézett szembe, úgyhogy nekünk ja, jövőnkkel kéne szembenni, de azt meg nem szeretném. Először nézzünk szembe az elmúlt húsz azzal, ami az úgynevezett gangsterváltás óta történt. Aztán, ha ez sikerült, akkor nézzünk szembe a komcsi múltunkkal, és majd, hogyha ez is sikerült, akkor majd nézzünk szembe a náci múltunkkal, és akkor, ha ez is sikerült, akkor majd esetleg nézzünk szembe az azt megelőző évekkel, mondjuk a kiegyezés jegyében megszületett úgynevezett Ő, nagy osztrák-magyar monarchiával abban a büdös szájú dualizmussal, ami ahonnan egyébként szerintem minden bajok forrása ered ered a Most már teljesen mindegy, hogy honnan ered szerintem, ahol vagyunk, azzal is szembe lehet nézni, mondom, és amerre tartunk, az sem különben vidám, és nyilván ez, ez is befolyásolt minket, amikor ezeket a filmeket választottuk, hogy az az iszonytató uh, nyomás, ami a, a lelkünkön van, az most kiárathasson el, felé. Na szóval, beszélgessünk még egy kicsit erről a filmről, a Sophie Sol című filmről, amely <hül> emléket állít és mint egy emlékművet állít ennek a tragikus sorsú némethősnek Sophie Schollnak és az ő testvérének Hans Schollnak sor kerül az ő bűnperükre amit hát pernek nem lehet nevezni, hogy ha láttatok ti már nevetségesebbet valaha, mint amilyen a ceausescu volt, hát akkor ez garantáltan az. Tehát, hogy itt, itt, itt, Egyébként azt a... szerintem sok hallgatónk nem látta, állítom, hogy van, van olyan korosztály, aki hallgat minket, aki Ceausescu-t már így nem, nem látta, pedig annó ezt ugye talán élőben közlekedtek. Közlekedtek? Hát, hát én, én magam, amikor láttam, én, én nem voltam, hát hogy mennyi volt, 90-ben volt, vagy 89 tehát, de 15 éves lehettem, de 15 éves fejjel néztem azt is, amikor azt hallottam, hogy a, az ügyvéd a legsúlyosabb büntetést kéri, akkor így, mint egy tótágastált velem a világ. Az ügyvéd a legsúlyosabb büntetést kéri, mi zajlik itt? És aztán rájöttem arra, hogy mit is jelent az, hogy koncepciós per, amikor előbb van kész A ítélet, mint a vádirat. Nos, ez, a, ez a koncepciós. A per. Szofi perében az ügyvéd nem volt ennyire gonosz, mert nem sem szólt. nem kér tesszük, semmit. Hozzá akar szólni a perhez. Nem tudom, hogy miért ment el oda az ügyvéd, de az ügyész sem. Tehát sem az államügyész, sem az ügyvéd nem szólt hozzá a perhez. A perben a vádlottakon és a bírón kívül nem szólalt meg senki. Ilyen nevetséges, mert, és ez valóban hiteles, Ko korabeli dokumentumok alapján rekonstruálták ezt a szituációt, ezeknek a Solt a bűnperét. Ez a per a legnevetségesebb bírósági tárgyalásnak láttatott, álcázott, hazudott röhely, amit valaha láthatatok életetekben. Maga 1939 óta orvost hallgató? Igen. Jelenleg tehát a Nemzeti Szocialista Kormány jó voltából negyedéves. Negyedéves? Igen. Az állam költségén egy másik élős kötő. Közben Francia területen, egy tábori kórházban 1942-ben a keleti fronton teljesített egészségügyi szolgálatot. Így van, de meg kell mondanom, hogy... Maga semmit nem mond, csak ha kérdezem. Ki kell jelentenem, hogy nem vagyok érnyúcsko... Fogja élincske. be a száját, majd kivezettetem? A Diák század szabályzata kötelez tanulásra. Á, beszélgessünk csak akkor a kötelességekről. Mint diákra kötelessége a példás közösségi munka, sem ez sem a birodalom által magának gyűjtött támogatás nem gátolta meg abban, hogy 1942 nyarának első felében a Fehér Rózsa négy röplapját terjeszte, melyek megjósolják Németország vereségét, felszólítják a fegyvergyárakat passzív ellenállásra és szabotásra, és általában minden alkalmat megragadnak arra, hogy a német népet elpordítsák a nemzeti szocializmustól és a kormánytól. Elismeri ezt sor? Igen. És mindezekbe gyáván még a hugát is belevonta. Én akartam így. Kérdeztem magát, Wadlot? Helyesbítenem kell! Hallgasson! Tartsa meg magának a megjegyzéseit! Azért írta vajon ezeket a röpiratokat, mert úgy képzeli, hogy a német nép csak is akkor vész át a háború. Ha elárulja a Führert... Ezt a háborút... Igen, vagy nem? Olyan nehézet! Amerika, Anglia és Oroszország ellen semmi esélyük. Nézzen csak rá a térképre! Hitler szabályosan pusztulásba viszi a német népet. A háború csak elhúzni lehet, megnyerni nem. Kapitális névedés nem számol a harci kedvel, az állhatatos kitartó német néppel, míg maguk az ellenség pártját fogják, még több katona áldozza föl majd az életét. Egyedül csak a háború befejezésével lehet megakadályozni. A háborút befejezni, hogy az egyetlen, amit... Ami... Ezt maga akarja eldönteni, az egész német nép, totális háborút akar. A német nép kivérzett és békét akar. Hitler és csatlósai a felelősek ezért az európai mészárlásért, amely minden józan mértéket fölülmúl. Ebben a teremben tudja mindegyik. El ne teljesen az esze! Maga Bechtelendisztó még ahhoz is van pofája, hogy gyalázzait a Führert a bíróságon. Voltam kint a fronton, ahogy itt sokan mások. Önne! saját szememmel láttam, mennyi vér folyt lengyel és földön. Láttam, hogyan lőnek le német katonák, asszonyokat és gyermekeket. Maga tényleg annyira hülye? Hogy el tudja képzelni, akar csak egyetlen néptársa, aki ezt elhiszi? A Hitler és ön nem félnének tőlünk, nem itt tartanánk. Ujjam már! Fogjam a száját! Akármit ugat maga csak egy... egy... becstelen Egy-egy senki? Egy agyalányult aholja zsáruló? Végül a kihallgatások! Van kérdés? Nincs. Nincs kérdésem, elnök úr. Hans Scholl, vissza helyére! Na, ez volt Hans a bűnpere. Ennyi. Gyakorlatilag három perc. Itt, itt nem arról van szó, hogy Leüvöltötték a fejét, hogy te akármit ugasz, te csak egy rohadt állat vagy, fogva a pofádat. De ne, nem, nem félre, félre ne értsétek a szituációt, ez egy bűncselekmény. Ez egy bűn egy bűn ő volt a bíró, tehát igen, ez, ez nem, bíró. Egy kocs, nem egy kocsmai jelenet volt, hanem, hanem a bíró volt. Berlinből érkezett Münchenbe egyébként, hogy ezt az ügyet személyesen. Igen, igen. Tehát nem is volt szükség itt ügy, ügyészre és ügyvédre. Egyébként, ha ez nem egy megtörtént esemény lenne, akkor jókat kuncogna meg neveper rajta az ember, de azért ez egy Monty Python jelenetnek így erős lenne, de valójában ez igaz. Tehát ez, ez bírósági jegyzőkönyvek alapján lett helyreállítva ez itt Tehát hogy ez a totális diktatúrának a sajátja, hogy ez nem olyan, mint mondjuk egy ilyen, nem, egy ilyen puha kádárrendszer, hanem tehát, ahol meg, a, me, tehát, meg, meg volt teremtve a látszat. Tehát, hogy így, egy, adtak a látszatra. Tehát, hogy így, így úgy csináltak, hogy így tűnjön úgy, hogy azért ez egy korrekt tárgyalás, az ügyvéd is hozzászól, aztán persze tudjuk, mi lesz az ítélet. Hanem a... De itt is úgy csináltak, mert volt tárgyalás. Na jó, de volt. Val itt is. Volt ügyvéd, jó volt ügy, de a korrektségnek a látszatára sem adtak tehát hogy azért, jó hát, rendeztek egy tárgyalást, hát kivégezhették volna őket a is, de miért ne rendezzenek tárgyalást, hát mégis, miből áll? Hiszen még, még a kivégzés előtt beletaposhatják őket a földbe, tehát az is valami egy plusz. Igen, hát. De egyébként itt van az, amit a, még az elején beszélgettünk, hogy vajon megéri egy csúszni-mászni ilyen helyzetben, vagy akkor már érdemes egyenes gerincsel is, és a, ahogy a bírónak a A szövegét az ember hallgatja, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy egyszerűen teljesen fölösleges bármit is csinálni, tehát e, itt el van döntve, hogy te mész a darálóba. Igen, igen, de tudod jól, hogy ha az embernek az élete veszélyben van, akkor elkezd reménykedni, tehát hogy ahogy nő a veszély, úgy nő a remény, és az ember nem meri el azt a végfófon alatt. De bármiféle reményt te tudnál táplálni ezzel a figurával szemben? az ember hinni akar az utolsó percig még amikor, még amikor szemben áll a giotinnal akkor is hinni akar abban, hogy túl lehet élni Tehát, ez, ez, ez, ez, ez, ez az élethez való ragaszkodásnak egy olyan nagyon-nagyon mély ösztöne amely, amely szerintem kitörölhetetlen belülünk és ezért nagyon nagy hősök Hans és Scholl, akik kihúzták magukat és azt mondták, hogy vállalják a következményeket mert nem velük van baj hanem a náci rendszerrel én erre a filmre egy hetest adok szerintem egy jó filmről van szó mert jól dokumentálja ennek a két hősnek a, a történetét és mindazt a, mindazt a bestiális gazemberséget amelyet a náci rendszer az emberi jogok rovására elkövetett Én egy hatost mert uh, helyenként kicsit unalmas mivel hogy a film nagy része az, az a, a zárkában meg a kihallgatáson túl a film nem, nem, nem, hanem nincs benne elég szerelem, akció, meg horror igen, igen, hát ilyen, ilyen ez a dokumentarizmus A következő blogban a Bukás című filmről fogunk beszélni, a Bukás című film, amely Hitler utolsó napjait dolgozza fel, Egy egészen kivételesen kiváló film. Soha még senkit nem láttam olyan meggyőzően Hitlert játszani, pedig jó páronál játszották már. Biztos Hitler. nem látta Charlie Chaplin-nek a diktátor című az, filmjét. A sehol nincs a Bruno Ganzhoz ehhez a Bruno Ganzhoz képest, egy egészen kiváló színészt, de most Hitler szerepében még önmagát is sokszorosan múlja felül. Tehát ilyen kiváló Hitlert én még nem láttam. Egy nagyon-nagyon sokat vitatott filmről van szó, nagyon sok támadás érte ezt, de egyébként szerintem egészen kiváló film. Azért, mert túl jó. Mert hogy Hitlert olyan emberinek mutatja. Igen, mert nem, nem volt hajlandó pusztán démonizálni, hanem vannak benne tényleg olyan vonások, amikor. olyan vonások, hogy leves teszik, és akkor azt mondja... De igen, nem látom has. Tehát mert hogy so... azt mondja, azt mondja hogy, hogy nagyon finom volt a leves. Soha, soha nem láttad Hitlert ilyen szituációkban, és itt látod, hogy egy ember, mert hogy, a, mert hogy nekünk olyan a kultúránk, olyan ez a civilizáció, hogy őt démonizálni kell, tehát a végletekig, mint ahogy a pozitív példát azt, azt fel kell emelni a helycs legtetejére, világító toronyba, hogy mindenki lássa, a negatívat azt meg össze kell dobálni sárral. Természetes, hogy Hitler a, a legrosszabb, legsötétebb figurája az egész emberiség eddigi történelmének, remélem nem is lesz nála sötétebb figura, de ebben a filmben azért nem csak ezt az oldalt mutatja be. Megmutatja az, az őrültet, aki, aki már elvesztette józanítélő képességét, de megmutatja azt az embert is, aki, akinek, aki tök normálisan viselkedik a környezetével, Tényleg megköszöni a vacsorát, meg szépen kanalazza a kis vegetáriánus fenóltos tésztváját. A gesztusai vannak, szereti a kutyáját. Tehát ki mondta, hogy Hitler nem ilyen volt? Most nem az a dolog, hogy lássuk azt a Hitlert, aki volt. Lássuk azt a Hitlert, aki azok alapján, a beszámolók alapján, többek között Traudl Junge e beszámolója alapján, aki Hitlernek a titkárnője volt. Ez alapján ezt a Hitlert rekonstruáljuk és szembesüljünk, nem ez a cél, hanem az, hogy démonizáljunk minden áron magunknak egy ilyen sötét felhőt a fejünk fölé aki úristen, hát ez szörnyű, ez rettenetes. Most ez, hát ez számodra ez a cél, mert gondolkodsz, de, de a rendszer szempontjából az a jó, hogyha nem kérdőjeleződik meg a legcsekélyebb mértékben sem az ő figurája, hanem ő maga a sötétség. A fi film egyébként Traudel Junge élménybeszámolója alapján, sőt Traudel Junge könyve alapján készült. Ez a Traudel Junge ez a Adolf Hitlernek a titkárnője volt. És a visszaemlékezésében ő maga is hivatkozik Szofisolra, amikor azt mondja, hogy sokáig azzal mentegetőzött a saját lelkiismerete elől, amikor kiderültek a náciknak a bűnei, hogy ő ezt a Hitlert szolgálta, aki ezekért a bűnökért elsőrendűen felelős. Hogy hát ő ezt nem tudhatta igazából, fiatal volt, tapasztalatlan volt, csak hogy aztán egy nap elvetődött Szofisol emléktáblájához, és akkor meglátta, hogy ez a Szofisol ez abban az évben ö, halt meg, tehát abban az évben végezték ki, amelyik évben ő. Traudel Junge felvette a munkát Hitler mellett, tehát amelyik évben ő Hitler mellé szegődött, mint titkárnő, és hogy Sophie Scholl pontosan annyi idős volt akkor, amennyi Traudel Junge volt akkor. És Traudel Junge akkor jött rá arra, hogy a kor, az, hogy ő fiatal, az nem mentsék semmire, mert hogyha ez a Sophie Scholl ugyanúgy egy német lány Münchenből, mint Traudel Junge, képes volt arra, hogy szembeszálljon ezzel az embertelen rendszerrel, hogy szembesüljön ennek a rendszernek a bűneivel, akkor Traudel Junge számára sincsen mentség. Most ennek a Traudel Jungénak a története az alap, vagy hogy mondjam, inkább a keret ahhoz, hogy ezzel az új Adolf Hitlerrel, ezzel az egyébként nem különösebben cseppet sem azonosulható Adolf Hitlerrel szembesüljünk, azzal az Adolf Hitlerrel, aki amellett, hogy gyűlöletes, mert kétségkívül az, amellett végtelenül szánalmas. Szánalmas, nyomorult, Akinek kicsúszott a kezéből minden, de úgy ragaszkodik hozzá, mintha még ott lenne. Egy olyan ember, aki már nem ül egy autóban, hanem csak egy kormány van a kezében, ami kormány előtt már nincsen autó, és ő úgy mozgatja azt a kormányt, mintha még egy autót de. vezetne. Hát szákoztató, röhelyes, néhol abszurd, már már Monty Pythonra emlékeztető. De nem csak ő nem csak ő ragaszkodik hozzá, hanem a környezete is ragaszkodik hozzá. Na, ő, a környezete ragaszkodik a... ahhoz a Führerhez. Ő a fűre. A fűr nem léphet le a világpolitika színpadáról. Ez Göbbesz is mondja, aztán kétszer vagy háromszor elhangzik a filmben. Hogy, igen, hogy önnek ott kell állni a színpadon, amikor lemegy a függöny, mert hogy a Führer ezt nem döntötte még el, de akkor itt tisztázódik benne, hogy igen, neki az a szerepe, hogy. Ezt maga Albert Speer mondja meg neki. Ahová lép az ellenség, ne találjon mást, csak pusztaságot. Halálra ítéli a német népet. Se áron, se gáz, se ivóvíz, se szén, se közlekedés. Ha elpusztítjuk a vasutat, a csatornákat, a dokkokat, a zsilipeket... Az visszavet minket a középkorba. Megfosztja a népet a túlélés esélyétől. Ha a háborút elveszítjük, akkor már nem számít, hogy a nép túlélje. Nem szükséges biztosítanunk az alapokat ahhoz, hogy a német nép primitív módon tovább éljen. Épp ellenkezőleg nekünk, magunknak kell lerombolnunk mindent. Ha veszítünk, akkor a német nép gyengének bizonyult, és a természet törvényei szerint ki kell pusztulnia. Ez az ön nép. Ön a vezérük. Ki marad meg ezután a harc után? Csak az értéktelenebbje. a jobbak már mind elestek. Ez egy nagyon fontos dramaturgiai pillanat. Ugye Adolf Hitlernek és a nácizmusnak két alapvető nagy fundamentuma volt, az egyik az a szociáldarvinizmus, amely szerint a népfajoknak a harca folyik a világban, és a legerősebb népfaj maradhat csak fönt a politikának, vagyis hát az, a világtörténelemnek a színpadán, az összes többit ki kell írtania, vagy rabszolgasorba kell vernie, és ezeket a népeket, ezeket elnyomásban kell tartania a kiválasztott népnek, amely Hitler szerint a németség is. Ez már a második fundamentum, amelyben a nacionalizmus az, ami megjelenítődik, Arról van szó, hogy Hitler a németséget tartja ennek a népnek, tehát hogy ő, ő nacionalista, és minden áron a németséget akarja ebbe a pozícióba hozni. És itt ez a kettő bizony ellentmondásba kerül, mert hogy Németország a tökéletes vezetővel, tehát az egyetlen egy ihletett, hatalmas és isten által kiválasztott zseniális Hitlerrel, Bizony, elveszítette a háborút, és összeomlott ez a náci rendszer. A nemzeti szocializmus, amely az Isten által ihletett, uh, uh, rendszer Nem számára... Ő nem beszél Istenről, tehát nem lehet... Bár ő nem beszél Istenről... Akkor a gondviselés által ihletett uh, rendszer, amelyre Hitler... Ez fontos, hogy ő nem hivatkozik az Istenre. É, igen, igen. Hiszen igen. hát hogyan is állhatna a Führer fölött még egy entitás, maga az Isten, ugyan kérem. Hát ő a Führer. Szóval, hogy, hogy akkor most mi van? Tehát akkor most a németek nem nyerték meg ezt a háborút, tehát akkor most vagy nem a németek ez a, ez a bizonyos ö, ö, kiválasztott faj, hanem úgy tűnik, hogy a szlávok, hiszen legyőzték őket keleten, vagy pedig, ö, akkor ebből az következik, hogy ez az egész szociáldarvinizmus a népfajok harcáról egy hülyeség. És akkor most valamelyiket meg kell tagadni a Hitlernek, mert különben összeomlik a világnézete. És itt ő úgy dönt, hogy a nacionalizmus dobja a sudba, és a szociáldarvinizmus törzi meg, és azt állítja, hogy akkor pusztuljon a németség, mert hogy eljátszotta a lehetőségét arra, hogy győzedelmesen kerüljön ki a népfajok harcából. Tehát fölmondja a nacionalizmus, fölmondja a német népiránti bármiféle könyörületet, és azt mondja, hogy maguknak a náciknak kell elpusztítaniuk egész Németországban mindent, és Albert Spernek kiadja az úgynevezett utolsó hat parancsot, amelynek értelmében mindent egész Németországban pusztítson el, a hidakat, a víz az áramszolgáltatást, az utakat, a csatornahálózatot, a házakat, a minden, mindent, mindent, amit az erejéből telik pusztítson el. Az ami, egész infrastruktúrát. Ami egyébként azért maraság, mert később a filmben egyszer maga is mondja, hogy teljesen jó, hogy az ellenség mindent szétbombáz, mert így nem kell nekik a pusztítással foglalkozniuk, hanem majd, amikor az ellenség mindent lerombolt, akkor ő nekik csak építeniük kell. Már össze visszabeszél Hát igen, tehát időnként úgy, úgy van, hogy lemond az egészről, és azt mondja, hogy jó vége, és aztán meg azt mondja, hogy majd, amikor ez, ezek a viharfelhők elvonultak, akkor is majd mi folytatjuk, akkor majd hogyan lesz. Tehát ő folyamatosan néhol látszik, hogy csak a A hozzá ö, segítő, segítségért fordulókkal próbálja elhitetni, hogy még nyerhető, néha pedig úgy tűnik, hogy ő maga is hisz benne, hogy nyerhető. Amikor arról van szó, hogy szembe kerül egymással ez a két ideológia, ez a, ez a szociáldarvinizmus, ez a tébolyult baromság, és a Hitlernek a németség iránti elkötelezettsége, akkor Hitler a szociáldarvinizmust vála, választja. Következetes. És, igen, következetes, és a végén felmondja a németséggel való Bármiféle kapcsolat. Hát a németség elhagyta őt elárulta. Hát Nyilván hiszen elveszítette azt a háborút, amely, amelyet nem kellett volna hogy. Amen csak megnyerni lett volna szabad, hiszen ha ő a kiválasztott nép, akkor ezt meg kell, hogy nyerje. Ha nem lényeg, akkor hogy, viszont bukjon el. Az a lényeg, hogyha Hitler, Hitler azzal a kérdéssel szembesül, hogy mit kérdőjelezzen meg a saját elméletét, vagy pedig a saját népét, akkor nem kérdés, hogy a saját népét kérdőjelezi meg, vagy esetleg megkérdelhetné a saját vezetői képességeit. Na, hát erről persze nyilvánvalóan szó sem lehet. Ismétlem, a kilencedik hadsereget vissza kell vonnunk, különben bekerítik és felmorzsolják. A frontra azonnal... A... Nem, nem fogjuk visszavonni. Mondják meg Buszénak, hogy harcoljon ott, ahol most áll. Mein Führer. akkor a hadseregnek vége? A szovjet alakulatokat, amik északról és keletről a külső védelmi gyűrűig törnek előre. Egyesített erőkkel, egyetlen kiméletlen csapással visszaverjük. Milyen erőkre gondol? Steiner egysége éjszak felől támad és egyesül a 9. hadsereggel. A 9. hadsereg nem mozdulhat éjszak felé. Az ellenség ott tízszeres túlerőben van. Venk! Ő segít a 12. hadsereggel! A 12. hadsereg éppen nyugat felé vonul. Akkor azonnal forduljon vissza! A nyugati front védtelen! Talán nem érti, mit paráncsoltam, Jódló! Intézkedjen. Azt hiszem, elég világosan fejeztem ki magam! A nyugati hatalmak előbb-utóbb rájönnek, hogy csak mi bírunk a bolsevikokkal. Nélkülünk nem boldogulnak az ázsiai hordával. Csak néhány napig tartsuk Berlint. Utána kezdhetünk egyezkedni. A. Ah, munka. Hát megjött. Meinführer. Mától kezdve életbe lép a Klausewitz. A front elérte Berlint. A kormányzati negyed védelméért. Mostantól maga a felelős. A Berlinben harcra kerül a sor, kitartunk az utolsó emberünkig. De három millió civil is van még itt. Őket evakuálni kell. Én megértem az aggájait. De most kíméletlennek kell lennünk. Most nem lehetünk tekintettel holmi civilekre. A legmélyebb tisztelettel kérdezem, mi lesz a nőkkel és a gyerekekkel, a több ezer sebesültel és az öregekkel? Egy ilyen háborúban nincsenek civilek. Ezek súlyos mondatok egyébként, amik elhagyják a fűrés száját. Hitler felmondta a németséget. A végén konkrétan. Tehát ezt és, és totális háborút hirdetett. Tehát tényleg elment a végsőkig, és azt mondta, hogy mindenki harcol. és Hát ugye, erről vannak is dokumentumfelvételek, hogy tényleg gyerekeket küldtek már ki a végén a frontra. És a, ebben a filmben is szerepelnek ezek a, ezek a gyerekek, akiket viszont teljesen meghűjtett a rendszer, és akiknek fogalmuk nincs arról, hogy abszolút értelmetlen a. Berlin város központjában a szovjetekkel harcolni. Az a mértékű vallásos áhítat, amivel az emberek a nemzeti szocializmus iránti elkötelezettségüket kinyilvánították és megvallották, és ahogyan a halálba meneteltek, az a tömeges öngyilkosság, ami a filmben látható Az a, a, a legalsó szinteken, tehát akiknek aztán tényleg mit köszönhetnek a rendszernek, egy páncélőkről, amivel kilőhetett két tankot 14 éves korára, és agyonlövi magát, mert, mert, mert megbukott a rendszer. Mert, tehát, nincs, hogy... mert mert elhitték azt, hogy a háború után nincs tovább. Tehát egyrészt elveszítik, akkor a végső végromlásba kerülnek és és azt nem lesz érdemes élni, azt az életet. Jó, ez, már egy vallá, ez már egy vallásos élmény, tehát hogy ezt igazából a szó hagyományos értelmében nem is, lehet, nem is lehet értelmezni. Tehát emberek nem ölik meg magukat, akkor se, hogyha meghal az akár a, hát az, a, a gyerekük akkor se gyilkolják meg magukat az esetek többségében, de ha a Führer meghal, tehát hogy ez valami egészen másfajta a Führer meghal, a nemzet hal meg ők így gondolták valószínűleg ha pedig a nemzet hal meg, akkor semminek többé semmi értelme nincsen tehát. egyébként az előző bejátszóra visszatérve kifejezetten jól adta elő a szinkron hang, de én azért ha tehetem ezt a filmet, mindig felirattal nézem eredeti német hanggal, mert szerintem Hitlert németül hallgatni az, az hozzáad még plusz egy pontot. Teh, egyébként maga a színész, hogy hívják, nem tudom mi nekem. <tos> a zseniális Bruno Gantz. Bruno Gantz elképesztő nagyot alakít, tehát valami olyan zseniális tényleg, hogy ilyen Hitler alakítást azért tényleg nem lehetett. Nem, nem akármikor látsz, és mondom azzal a hanggal, ahogy üvölt németül, hát az az kegyetlen, tehát az, azt úgy jár. Én felirattal nézném, ha nézném a helyetekben. Milyen jelenetek? Tehát amikor például a, a A, a, előkerül a a cian kapsula konkrétan Gerda Gerda Krisztiánnak a kezéből és mondja, hogy Ez a Führer személyes ajándéka? Tehát, hogy ezt a Führertől kaptam? Tehát a Führertől kapott cián kapszulát, azt nem lehet nem felhasználni, hiszen a Führer adta ajándékba. Ja, ez is milyen ajándék? Tehát, hogyha ez, ez, megint, ez megint Monty Python, és a film tele van ilyen jelenetekkel, hogyha nem lenne halálosan komoly a sztori, akkor azt mondom, hogy így lehet rajta röhögni, mert, mert olyanok ezek a, ezek a jelenetek, amikor például összeházasodik, mert ugye a utolsó óráikban összeházasodtak Éva Braunnal. De ennyi áll is, mert miközben az esküvői ceremónia zajlik, a közben kopog a fűrernek a, a végrendelete, amit Traydell Junge éppen gépel. Tehát, hogy annyi idejük nincsen, hogy a gépelést azt a Traydell Junge fölfüggesse az eltartás idejére, hanem miközben kopog a gépíró. Szóval az közben... az, hogy valahol előkerítenek egy anyakönyvvezetőt, aki hát leül és ugye megkérdezi, mert hát a törvények így szólnak, hogy neki tudnia kell, hogy mind a ketten árja a származásúak el. Megkérdezik a fűrernek, hogy igen, az. Majd kéri az anyakönyvvezető a papírjait. És mire így Goebbelsz is szól, hogy de hát a Führerrel beszél, és így jó ja, jó jó, jó oké. Okay. Ez, ez is egy érdekes pillanat, de az milyen, amikor például a Führer búcsúzkodik, elbúcsúzik mindenkitől, Frau Goebbelszel, amikor, amikor Frau, Frau Goebbelszhez fordul, ugye a Goebbelsz feleségéhez, akkor ö, leveszi a zakójának a hajtókájáról a pártjelvényét, és ö, Frau Goebbelsznek a, a zsakettjére tűzi, és azt mondja, hogy Frau göbbels, ön a legderekabb a birodalomban mire Frau Goebbels úgy válaszol, hogy Meinführer egész Németország legboldogabb asszonyává tett. Mondja ezt, Frau göbbels, mint egy másfél órával azelőtt, hogy megöli a saját gyerekeit, és mint egy... Szem szerint mind a hatot. Két, igen, mint egy két és fél órával azelőtt, hogy öngyilkos lenne. Ő azt mondja, hogy Mein Führer egész Németország legboldogabb asszonyává tett, és hogyha még, még és még és még több Monty Pythonra vágytok, akkor semmi más nem tehettek, mint hogy a Bukás című filmet megtekintitek. Ez, ez konkrétan 2004-ből 150 percben sűrítve szállítja a számotokra mindazt a brutális, letaglózó abszurditást, ami a dráma erőben is, és amellett pedig az elképesztően kemény, kegyetlen, lélektani ö, pszichológiai momentumokban is gazdag. Amíg egy én is idézhetek, nekem az egyik kedvencem az, amikor ö, hát mindenki számára nyilvánvalóvá válik a bunkerben, hogy akkor a Führer öngyilkosságot fog elkövetni, és akkor ők sem maradhatnak ott nyilván, és Göbbelsz bemegy a, a Junge a titkárnőhöz, És így, így, így tényleg mint egy kislány, így, így, így szipogva hüppögve előadja, hogy, hogy szörnyű, azt tanácsolta, hogy azt parancsolta neki a fűrel, hogy hagyja el Berlin-t, de hogy ő, ő itt akar maradni, de ő még soha nem szegte meg a fűrrel egyetlen parancsát sem soha. De hogy akkor is itt marad, és kérné a, a Trajnu Yungét, hogy gépelje már le a vég akaratát, mire így mondja, hogy persze természetesen csak most épp a fűrelét írom. Így, így, így, így, így, így, így megkomolyodik egy kicsit, így össze, összeszedi magát, göbbes és mondja, hogy jó, jó, akkor később visszahőköl. De az, de az is csodálatos, amikor Göbbels, Hitler halála után mintegy két órán keresztül átveheti a birodalmi kancellárnak a szerepét, és előadhatja dettó ugyanazokat a dumákat, amiket Göbbelsz egyébként egész életében szajkózott a Führernek a szájából, gyakorlatilag gátlástanul kilopva egyenként ezeket a szavakat, ezeket a fordulatokat, a szociáldarvinista demagógiát, a sötét buta amit folyamatosan szajkózott, egész életében egyébként érdemes Göbbelsznek a naplóját elolvasni. Tehát az a, az a szemérmetlen uh, vallásos révület, amivel a Führer személyei rámt adózik, az egyszerűen elképesztő. Nem is ez a fontos Göbbelszel kapcsolatban, hanem ahogyan előadja, mint egy másfél órára fel, felléphet a történelem színpadára. Aho, és ahova egyébként többen fel akarnak lépni, tehát a, a filmben. Hát ő, ugye Göring, -Göring, Göring is, és, meg Himmler is és, szeretné Himleri ez, ezt a pozíciót, és ők messze vannak, tehát nem el őket Hitler, de nagyon kibukik rájuk. És ekkor hangzik el az, amikor már Himmlerről is megtudja, hogy áruló, mert hogy tárgyalást kezdeményezett a szövetségesekkel, akkor elkezd megint így magába kikelve üvöltözni, és aztán egy előadja, hogy tulajdonképpen ez az egész csak egy, egy gigantikus megtévesztő hadműveletnek a része, valójában csak azért engedte egészen Berlinig a szovjeteket, hogy most aztán kiderüljön, hogy kik azok, akik árulók, és majd akkor miután ezekkel leszámolt, akkor aztán visszaverik ezt a hordát. Ön és von Graim most azonnal induljanak útnak, repüljenek Dönitzhez. Beszéljenek vele Dönitznek, mindent el kell követnie, hogy Himmler elnyerje méltó büntetését. Mein Führer, Gráim és én itt maradunk, hogy önnel menjünk a halálba. Köszönöm a hűségüket, de Himmlernek meg kell halnia. Elárult engem. Jól tettem, hogy úgy döntöttem, nem avatom be a terveimbe. A terveibe? A terveibe? Azt hiszi tétlenül akarom kivárni, hogy a zsidó disznók eltegyenek lábalól. ami történik az egy gigantikus, elterelő hadművelet része. Hagytam, hogy az ellenség előre törjön. Már a zsebükben érzik a győzelmet, de higgyel, Grime! Késerű ébredésben lesz részük. Gönnetsz! Éjszakon mozgósít, keszelén délen. Egy nagy szobású hadmozdulattal harapó fogóba fogjuk az ellenséget. Én közben hátba támadom őket három hadsereggel, amelyek lent várakoznak, Prága mellett. Nem is sejtettem már, Főrer, hogy még ekkora tartalékokkal rendelkezünk. Gondoskodni fogok róla, Gráim, hogy magának rövid időn belül több ezer modern vadászgépet bocsássanak a rendelkezésére. Ezzel újra ütőképessé teheti a légierőnket. Leborulok az ön zsenialitása, és a haza oltára előtt. <gül> igen, ez nem semmi vetítés volt, amit előadott, tehát erre azért kevesen képes Egy gigantikus megtévesztő adbűveletnek a része három hadsereg lentvárakozik Prága alatt, amelyekkel harapófogóba fogjuk az ellenséget. Hát ez valami fantasztikus. Tehát, hogy ez, ez 45 májusában már úgy, hogy mondjam, egy kicsit távolinak tűnik. Olyan fentezi, olyan, olyan fentezi olyan szerű, de az, az a fantasztikus, hogy ekkor a Führer már túl van a beismerésén annak, hogy végel minden elveszett, a háborút elvesztettük, nincs esély arra, hogy, hogy, hogy, hogy fordulatáljon be, és mégis, és mégis, és mégis visszatalál ehhez a szerephez, nem tudja elengedni ezt a szerepet, mert azt látja, hogy ezt várják el tőle, ő nem tud, nem a Führer lenni, ő nem veszítheti el a háborút, mert nincs, tehát az egész rendszernek az a logikája, hogy nincs alternatívája a győzelemnek. Győzünk, vagy győzünk. Az a baj, hogy el, igen, a tehát elkapta, amikor ugye hát a Blitzkrieg eleinte igazán sikeres volt és folytatódtak szépen a, a sikerek, sikereket sikerre halmoztak, és egyszer csak valahol megtört a lendület, de ő ezt nem tudta elfogadni. Nem volt más stratégiája csak az, hogy nyomulni előre tisztelővel, de hát már nem volt. Mivel? Nem volt, nem volt az az igazság, hogy megtört ez a dolog, és hogyha, hogyha a szánakozás az egy... az egy egy törvénytelen érzés Hitlerrel kapcsolatban. Itt nem a sajnálatról van szó, félértés ne essék, hanem a szánakozásról, arról, hogy ez egy ilyen, micsoda nyomorult ez itt. Hát akkor rettegjetek ettől a filmtől, mert ezen szánakozni fogtok, az garantált. De szerintem nem kell félni a szánakozástól. Nem kell félni attól, hogy az ember szánjon egy aféle csótányt, amikor éppen kapálózik és vergődik a maga haláltusájában. Ha nem féltek ettől, akkor én ajánlom a figyelmetekbe a Bukás Hitler utolsó napjai című filmet, ami én szerintem a tízes skálán hát legalábbis egy kilences. Nekem nyolc és feles. Április 4-e van, és ez a dátum, ez emlékezetes lehet mindazok számára, akik éltek az előző rendszerben, ugyanis ezt mi mindig nagyon megönnep, megünnepeltük. Ez Magyarország felszabadulásának, ö, ö, vagy ö, megszállásának? Hát nem is tudom, minden esetre az évfordulója, ami azt jelenti, hogy ekkor ért véget a náci krémuralma Magyarországon, úgyhogy a szembenézés melyik napon is lehetne aktuálisabb, mint éppen ma. Gyerekek, ez a film tökéletes, nekem ez segített megérteni, hogy minden azért történik, mert szeretetre vágyunk. Isten film, én 12-est adnék rá, írja nekünk Hombár. Sziasztok, Bruno Ganz magyar hangját véd, Végvári Tamás színművész kölcsönözte írja János, szerintem kiváló. Jó a műsor, ezek tényleg jó filmek, nekem is kedvenceim. Ezekért a dicséretekért egyszer majd kérek valamit, írja nekünk Bence. Ez, ez egy diktatúra lélektanát, azt minden esetre Bence is nagyon jól átélik. Ezek a tanúban volt? Hát ez, ez több helyen is volt, ez konkrétan. Ez a, egyrészt a tanúban volt, másrészt pedig a keresztapában, tehát ez, ez talán nem véletlen, hogy ez a, ez a ennek a dolognak a logikája, az több helyütt felvetődik. Na de. Ö, Milyen brutális énvesztés az, amin keresztül mentek a németek, és teszem hozzá nem különben a japánok. Hogy mennyire felszámolta az ő nemzeti identitásukat, és micsoda egy, egy el, elkeseredett én rombolás, én pusztítás az, ami zajlik. Németországban. Gyakorlatilag az Európai Uniót is azt hívta életre, hogy a németek annyira, de annyira félnek ettől a szóktól is, hogy nem maguktól. Hát így igazából a franciák is félnek a németektől, de annyira nem, mint a németek. És ez, ez, hozta, ez hozta... A franciák a azért nem félnek annyira, mert ők már kétszer legyőzték őket, legalábbis az elmúlt száz évben. Tehát nekik, hogy jó tapasztalataik vannak ezzel, bár nem ment egyszer se könnyen, de mindkétszer lenyomták őket. Hát de a németek leginkább, nem, leginkább hát mondjuk a háborúban, még ők nyomták le, a második világháborúban már sok közük ez a dologhoz nem Volt. Minden esetre nagyon félnek a németektől, de úgy, mint a németek maguktól, úgy biztosan nem, és ez hívta életre az Európai Uniót. Tehát azért, de hol... sok más dolgot is tehát, például a, ha, ha csak mondjuk a popkultúrát nézzük, itt van mindjárt a Tokió Hotel, a, a könnyű zene színpadán, ahol így meglátja az ember a... a frontembert, és így azt gondolja, hogy egy lányt lát, valójában nem, ő egy német fiatal ember, és hát ilyet is csak a németek tudnak kitermelni, és a japánok. Akik igen, ez, ez... Annyira rettegnek attól a démont, ami bennük van, meg a, attól, attól, amit ő rájuk húzott a, a világ, azt a sablont, hogy ők milyen előtértek, hogy rögtön előtérbe tolják, hogy mi, mi aztán abszolút toleránsak vagyunk, nézzétek még ezt is, tehát mi nem fogunk soha többet olyat művelni. Nem, hát elmondhatjuk, hogy a Tokyo Hotelhez Európa zsidóságának jó részét, valamint az európai szlávoknak, a tömkelegét kellett kiírtani, hogy egy ilyen zenekar, mint a Tokyo Hotel egyáltalán a előtérbe a színpadra kerülhessen, de hát ez megtörtént, és hát elsősorban nem azért nagy kár, hogy a Tokyo Hotel előtérbe kerülhetett. Én még mindig be vagyok ijedve. Azóta is befogom a számot, nehogy nehogy én is. Fene tudja, nekem is puciről futom kelljen, vagy, vagy vagy engem is megverjenek. És akkor teljes, látták ezt a odafett? Látták odafent az ellenőrző kamerával? Teljes erőből a gumibottal. pám! Remélem jól van az az ember. Én bemegyek oda továbbra is. Vigyázok arra továbbra is, hogy, hogy ne legyen baj. De, de. De képzelhetik, hogy közben mit érzek. Ez teljesen nyilvánvaló. Hát igen. Én kimondom, örülök, hogy az egyik rohadik kapott a pofájára. Ezek szerint állandóan számítanunk kell arra, hogy megsértenek, és bajunk eshet. Ha azt csinálják, amit mondtunk, akkor nincs probléma, és az ugye jó érzés. Legyünk talán ezentúl még óvatosabbak, mikor az elítéltekkel érintkezünk. Hozzám többet nem jönnek közel, az hétszentség. Amit hallottatok, az egy bizonyos kísérlet, egy bizonyos pszichológiai börtönkísérletnek a beszámolói voltak olyan beszámolók, amelyeket az ebben a kísérletben résztvevő személyek egy kamerába mondanak el. Ez a film, a kísérlet című film, egyébként ugyanaz a rendező, mint az előző filmnek, a bukás című filmnek a rendezője, Oliver Hirsch-Biegel, aki a, ennek a bizonyos szembenézésnek a, a egyik fontos kulturális kulcsfigurája a német filmes életben, Nagyon fontos szerepet játszik egyébként, mert amíg a bukás című filmmel a német birodalom ö, belső pszichológiájába vezet bele minket, addig a kísérlet meg a nácizmus működésének a pszichológiai motivumait tárja fel. És ami nagyon fontos, ami miatt ezt a németeknek nagyon nagy érdekük volt, és nagyon fontos volt, hogy megcsinálják, az az, hogy ez arra világít rá, hogy nem a németekben van ez a démon, hanem az emberben. Az, ha az embereknek hatalmat adsz, ha az embereknek lehetőséget adsz, hogy visszaéljenek vele, a, a mások, másokat terrorizálhassanak, akkor, akkor meg fogják tenni. Főleg, hogyha megadod nekik a lehetőséget, hogy itt nem te vagy az aljas szemétláda, hanem te csak egy kísérletben veszel részt, te fölötted áll valaki, áll egy führer, áll egy professzor. A professzor Tom professzor azt mondta neked, hogy te neked itt egy őrnek kell lenned. Annak érdekében, hogy sikeres legyen a kísérlet. Ha nem csinálod jól, nem végzed jól a feladatodat, nem ő vagy jó őr, akkor te ebben a kísérletben megbuktál. De nem csak te, tönkreteszed az egész kísérletet. Fölöslegesen dolgozott Tom professzor, úgyhogy neked ezt a munkát el kell látnod, és innentől kezdve te fel vagy mentve minden alól. A te emberséged az már nem nem tétje ennek az egész játéknak. Te neked itt egy szerepet kell eljátszod, és te ezzel a szereppel 100 ig azonosulni fogsz. Na most ez az esemény, amiről a kísérlet című film szól, ez, ez megtörtént a valóságban is, bár nem pontosan így zajlott le, mint ahogy a film tárgyalja, jóval kevésbé volt drámai a kimenetele. A valóságban ezt a kísérletet a Stanford Egyetemen végezték 1971-ben Zimbardo pszichológus kis felügyeletével, aki egyébként a kísérletben, Börtönigazgatót játszott, egyébként nagyon nagyon népszerűs ismert ez a, ez a kísérlet, de aki nem ismerni, annak elmondjuk, hogy arról szól, hogy önkénteseket véletlenszerűen két csoportra osztottak, két azonos számú csoportra, az egyikükből börtönőr lett két hétre, a másikukból pedig rablett két hétre. A börtönőrök szép csilivili egyenruhát kaptak, a rabok pedig ilyen zsákvászonszerű nagy ruhát, és csak számokon szólíthatták őket. Na de azt ne felejtsétek el, hogy két hétről természetesen szó sincsen, ugyanis a kísérletnek hat uma putana. É fel kellett számolni a kereteit, mivel hogy egyszerűen elszabadult a pokol. Tehát az erőszakos bűncselekményeket követtek el az őrök a rabokkal szemben. Olyannyira elszabadult a pokol egyébként, hogy a kísérletben, az eredeti kísérletben résztvevő Zimbardo, aki börtönigazgatót alakított, ő maga is gyakorlatilag elvesztette a fonalat, a hogy, ő, hogy ő most hol van. igen? Ő, aki az egészet kivégezte a kísérletet. Aki azt kitalálta, hogy hogyan kéne vizsgálni ezt ez a, ez a Hát a nácizmus lélektanát, vagy az énvesztés lélektanát. Ő lett az őrök főnöke, a börtönigazgató, aki azt mondta, Volt késő... egy pont, ahol azt mondta, amikor elterjedt a plegyka az őrök között, hogy egy kívülről szervezett kitörést próbálnak végrehajtani majd a rabok, akkor felvette a kapcsolatot az egyik városi börtönnel, és egyeztetett a... A rendőrséggel, hogy átszállíthassák arra a pár napra a rabokat, hogy ott biztonságban legyenek, ne tudjanak kitörni, amit megtagadtak tőle természetesen, mert hiszen ez teljesen más tető, egy valódi börtön, ez meg egy pszichológiai kísérlet, mire úgy reagált, hogy ez felháborító, hogy a büntetés végrehajtási intézetek, tehát ő magát ennek nevezte, egymással nem, nem működnek együtt. Zimbárdó teljesen elvesztette a fonalat, mint össze hat nap alatt. Képzeljétek el azokat az őröket és börtön és rabokat, akik bent voltak ebben a kísérletben. Ne felejtsük el, hogy Zimbárdó volt az orvos, aki végighezte a kísérletet. Tehát, hogy Fűre elég könnyen válik fűreré az ember. Ebből is a látszik. És hogy a, tulajdonképpen a nácizmusnak a lélektana az erről szól, hogy mindenféle pozícióban, mindenféle szinteken kisebb és nagyobb fűrerek működnek, akik mindig nagyobb fűrerekre hivatkozva végzik ezt a dolgot. A legmagasabb szinten álló fűrer az pedig a, a tudomány szentségére, a tudományos kísérletnek a sikere érdekében látja el ezt a funkciót. Tehát, hogy igazából mindenkinek van mire hivatkozni. A fűrer hivatkozik a gondviselésre, alatta a fűrerre hivatkoznak, és így tovább. Tehát, ik was aan boel. De egyébként az, az, az a lényeg, hogy az egésznek az erkölcsi ódiumát az tovább lehessen adni, följebb lehessen testálni. De ez az egész uh, hivatkozási alap, hogy én csak parancsot teljesítettem, ez egyébként a második világháború után lett uh, érvbíróságokon, tehát korábban ilyen nem volt. Igaz, ilyen emberiség ellenes büntetteket sem nagyon jegyeztek fel, illetve nem nagyon tárgyaltak, mint amilyeneket a második világháborúban elkövettek, de akkor vált ez egy védekezésé, hogy én parancsot teljesítettem, és ezzel nem lehet mit csinálni. Tehát egy katona ezt mondja, akkor ezt el kell fogadni. Hát igen, persze. de abban az esetben, hogyha szó sincsen katonáskodásról, mert embereknek a gázkamrába zárása és elgázosítása az nem egy haditett. Tehát akkor talán ne hivatkozzunk arról, hogy te katonaként parancsot Igen, teljesítettél, te tehát katonaként, részt vettének gyilkosságon. De ha te katonaként azt mondod, hogy nem, akkor ott helyben tehát lőnek. Tehát a parancsmegtagadást azt, azt a statáriális bíróság azonnal halálra bünteti, Ez, ez milyen helyzet? Te mit tennél? Te, aki a Sofisol helyében csúsztál, másztál volna a bíróságon, és a talpukat nyaltad volna a bíráknak, te mit tennél akkor, ha arra kényszerítenének, hogy embereket zárják hát a én kamerába? Csak, én csak szeretném hinni, hogy én akkorra már hagytam volna Németországot, de hát járkálnak itt közöttünk mindenféle Henrik Hövgenek, akik ezt nem teszik meg, és ki tudja, hogy kiből mit hoz ki, egy hát, olyan lehetőség. Hát és tegyük hozzá, hogy ezek a Herrik Hövgenek annyira köztünk járkálnak, hogy egy másik kísérlet, amit pedig Milgram nevű pszichológus végzett el, ez az áramütéses kísérlet, az kiderítette, hogy 60 vagy 60 egy vagy 65 körül van, igen, 61 és 66 százalék között van azoknak a száma, az, az átlag populáció időtől, tértől függetlenül és kultúrától függetlenül, akik hajlandóak lennének parancsra egy másik embert Addig ütni halálos, halálos áramütéssel büntetni. Addig ütni az árammal, amíg meg nem hal. Hát, ö, tehát három, három emberből kettő ez azt jelenti itt két különböző kísérletről van szó de ez a két különböző kísérlet többé kevésbé eloszlat minden nemű illúziót ami emberi minőségünkkel mint emberi fajnak ö, mint pszichológiai komplexumnak az emberi minőségével kapcsolatban tehát nagyon-nagyon súlyos következtetésekre enged minket. Ezeknek a kísérleteknek az eredmény, ezeket a kísérleteket számos alkalommal megismételték, és mindegyik esetben hasonló eredményre jutottak. Méghozzá olyan eredményre, amit a kísérletek elvégzése előtt egyetlen egy pszichológus sem jósolt meg. Mindegyik pszichológus azt mondta, hogy a többség nem lenne hajlandó halálos áramítást adni. De abban az esetben, hogyha ezek a bizonyos bizonyos ö, ö, kísérleti alanyok ezek úgy gondolták hogy ez a kísérletnek a része és az orvos utasítja őket arra, hogy igenis tegyék meg abban az esetben ők megtették, megtették tehát megadták azt, a, azt az áramütést ami egyébként nem járt azzal, hogy áramütést adtak, nem sokára ismertetni fogjuk ennek a kísérletnek a körülményeit amelynek a révén ezek az emberek, ezek halálos áramütést kaptak volna Tehát, hogy itt egészen konkrétan arról van szó, hogy minnyájunkban ott rejlik a potenciális gyilkos, és semmi másra nincsen szükségünk ahhoz, hogy ez kijöjjön belőlünk, csak egy, egy felsőbb hatalomra, amelyik leveszi a mi válunkról az erkölcsi terhet. Ha ezt megkapjuk, ha van egy fehér fehérköpenyés orvos mellettünk, és azt mondja, hogy egészen nyugodtan a kísérlet részeként adjon halálos áramütést ennek az embernek, mert ennek így kell lennie ez a tudományos érvek szólnak amellett, hogy ezt ő megtegye, akkor ő ezt megteszi konkrétan. Az egész dolognak a lényege az az, hogy itt a, ezek, akik az áramütést adják, azt kell, hogy gondolják, hogy a kísérletet azt azokon végzik, akik az áramütést elszenvedik, hol ott nem, abban a székben egy színészül, a kísérletet pedig rajtuk végzik, akik Magukat, tulajdonképpen csak egy tudományos asszisztensnek gondolják. Valójában ők a kísérleti alanyok. És az ő hajlandóságukat mérik az erőszak elkövetésére vonatkozóan. És egy ilyen helyzetben a minnyájunk 65%-a megbukna, ami azt jelenti, hogy 20 emberből megbukna 13. Tehát 13-an 20 emberből kultúrától, tértől és időtől függetlenül halálos áramütést adnánk valakinek, ha egy orvos azt mondaná, hogy Tegye meg. Nincs valakinek narkója? Azt hittem, hogy a sitten vagyunk. Ma befoghatnád a kofádat 77 es Mi a az, tagazza? Nyalt ki. A büntetés felügyelő úr. Kérdezhetek valamit? A tegnapi barhely. Jól láttam, hogy alaposan bekerjesztett. Ha nem tévedek, hazamentél az asszonyhoz, és jó keményen megduktál, nem aggatt te hülye? Vagy talán nincs is feleséged? Könnyen lehet. Földi személyzet, mi, ott rengeteg a bozniák, ja, és felügyelő úr, van még valami? Maga erősen szaglik. Hát senki sem mondta még neked, hogy büdös vagy. Vigyelj csak, van valami, amit az emberek szappannak hívnak, és ha azzal meg, talán nem volnál ilyen büdös. Persze nem biztos. Azt olvastam valahol, hogy vannak, akiknél ez nem segít. Fogd be, a pofár! Na üss meg, üss meg, te puhány! Csak üss meg, és kirúgnak. Nem. Te ugyan nem ütsd meg. Ahhoz túlságosan is élvezed ezt a munkát. Tarek, hagyd abba! hagyd abba! Csak nem szúrod el. Annyi csodálatos dolog van még, amit csinálhatnál velünk. Mi történik itt? Berusz? Semmi. A 77-es visszamegy a cellájába. Berusz az őr és a 77-es rab. Ők a két legdinamikusabb tényezője a kísérletnek ebben a bizonyos ö, történetben. Ők azok, akik következetesen ö, egyrészt provokálják egymást, tehát ö, leginkább azt mondható el, hogy a 77-es provokálja Beruszt, Berusz pedig következetesen bünteti a 77-est, és ebből alakul ki az a háborús helyzet a kísérletnek a keretei között, amelynek a során ö, a Ennek áldozatul esik maga az orvos, tehát konkrétan maga Tom professzor is, valamint annak a, az asszisztens nője is. Hát, illetve több halott is. De a film egyébként olyan, hogy az eredeti kísérletben nem, es, nem volt ott megállították időben, amikor látták, hogy elfajulhat a helyzet. A film pedig olyan, mintha tovább gondolnám, ha azt mondaná, hogy ha nem állították volna le a kísérletet, akkor hova fut ki? És hát a film vége az a teljes összeomlás és totális káosz, tehát ott már a végén a pincében kergetőznek és mészárolják le egymást az emberek, de egyébként nagyon Hihetőnek tűnő fordulatokban, tehát így most, hogy elmondom, talán egy kicsit szürreális, de, de a filmet nézve az izgalmas fordulatokkal teli ez a rész is. Az a lényeg, hogy itt ezek a bizonyos kísérleti alanyok, ezek egy bizonyos összegnek a fejében vállalták el, hogy részt vesznek ebben a kísérletben, és vállalják azt, hogy abban az esetben, hogyha a sorsolás úgy hozza, akkor lemondanak az emberi jogaikról, legalábbis két hétre. Most erről a két hétről szó sincsen, mondom, hat nap után a kísérletet. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy sorsolják őket. Sorsolják őket. Tehát itt nem arról van szó, hogy kiválasztják a rabokat és kiválasztják az őröket bizonyos pszichológiai ö, jellegzetességek, jellemvonások alapján. Szó sincs róla. És érdekes, hogy a. Tehát itt arról van szó, hogy bármelyikünkből potenciális nácit, vagy bármelyikünkből potenciális zsidót lehet csinálni, ha már a nácizmusnál tartunk. Őrizzük meg ezt az analógiát. Tehát felcseréljük a hatalmasokat. És az elnyomottakat, és ugyanaz a pszichológiai mechanizmus megtörténik. Tehát, hogy egyszerűen belénk van kódolva antropológiailag a nácivállás és a zsidóvállás lehetősége, és ez csak helyi érték kérdése. Ez a legsúlyosabb következtetés a kísérlet című film kapcsán. Az az ember súlyos agyrázkodást kapott, Bérus hidegvérrel fejbe. Vágtam. Csak úgy viselkedett, ahogy a ráosztott szerep megkövetelte. Nem helyes persze, amit te. Ha Béruszt nem zárjuk ki, tudatosan élezzük a feszültséget. Beavatkozás? Igen, ez is volt a terv. Ilyen messzire nem akartunk menni. Szükségünk van a 77-esre és Béruszra. Ők a legdinamikusabb tényezők. Ha Béruszt kihagyjuk, annyi, mintha abba hagynánk. Ezt akarod? Nem tetszik ez nekem. Ilyen súlyos túlkapás már a negyedik napon? Hatalmi harc folyik Bérusz és a 77-es között, ez mindent. Azonnal cseréljék ki a pince ajtó zárját. Na, hát ezek itt pedig az Istenek. Ezek itt, akik úgy játszanak ezekkel az emberekkel, mint a legó figurákkal szokás. Hát ez egy kísérlet, hát a, az egyik kísérletben, mit tudom én? arckrémet csöpögtetnek a nyuszi szemébe, a másik kísérletben meg embereket zárnak cellákba, aztán hát egyikből az, az derül ki, hogy rákos lesz az ember szeme, hogyha arckrémet kembe, a másikból meg az derül ki, hogy nácivá válik, hogyha a börtönöré teszik. Ja, minden esetben nagyon-nagyon érdekes következtetések ezek. És jó, hogyha mindenki belenéz egy kicsit a saját lelkébe hogy megtalálná-e benne a hatalommal való visszaélésnek azt a fajta képességét, amely ebben a filmben olyan nagyon-nagyon plasztikusan kidomborodik. Nagyon hatékonyan csinál bárkiből anarchistát, a kísérlet című film, mert hogy a hatalomnak a leajasító jellegét azt nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen mutatja fel. Meg, meg, megjegyzem, szerintem mindenki, vagy az emberek többsége, Ha magára gondol, azt mondja, hogy értem én, hogy a többség erre kész lenne, de én biztos nem. Tehát biztos, hogy az emberek, még ha jó mélyen magukban néznek, akkor is azt mondják, hogy én biztosan nem. Csak hát tényleg az a, az, az igazság, hogy mindkét a számok mindkét kísérlet, ez az áramütéses kísérlet és a börtönkísérlet is azt hozta ki statisztikailag, ez van gyerekek. 20-ból 13. Tehát még kedves hozzá... hallgatók, ti 20-an vagytok? Hát 13-an közületek halálos áramütést mérnétek egy ti általatok soha a múltban korábban nem látott másik szemére, hogyha egy orvos azt mondaná, hogy ez egy tudományos kísérletnek a része és akkor sikeres a kísérlet, hogyha a halálos áramütést megadjátok annak az illetőnek. Ez a halálos áramütés ez 450 voltra volt kalibrálva, és a 300 voltos áramütést pedig a kísérleti személyek mindegyike megadta, tehát senki sem állt meg 300 volt alatt, amihez szintén az volt írva már, mert voltak megjegyzések is írva erre a gépre, amint tekergették ezt a potmétert, oda volt írva, hogy nagyon erős áramütés. Előtte egyébként 45 volttal ö, demonstrációképpen megütötték azt is, aki, aki a kísérletben részt vett. Tehát, hogy tudja, hogy milyen egy 45 voltos, és ehhez képest, amikor ő folyamatosan emeli az áramütést, akkor az milyen élmény lehet majd Tehát a Megmutatták másikra. neki, hogy milyen a 45 voltos áramütést, és azután a résztvevők száz százaléka miért 300 voltos áramütést. 300 voltos áramütést. Gyerekek, a hálózatban, tehát a konnektorban abban 230 volt fut 230 volt 300 voltos áramütést közöltek egy adhok kiválasztott másik személyre Tízből tizen? Na, ehhez mit szóltok? Egyébként az azt jelenti, hogy te, kedves hallgató, te is megtennéd. Te is. Egyébként mind a két kísérletet megismételték az évek alatt többször is, de mind folyamatosan módosítottak a, a körülményeken. Igazából nagyon sok aggály támadt velük kapcsolatban, mert például az áramütés és kísérlet után a kísérletben résztvevőket, akik az áramütést adták, azok, azoknak egy részét kezelni kellett. Tehát terápiára szorultak, mert annyira nem tudtak mit kezdeni az belőlük démon. Hogy, hogy utána el kellett nekik magyarázni, hogy ők ettől még teljesen normális átlagos emberek. Jó estét, Dr. Uh, uh. Hívja fel kérem Tom professzor urat. Uh, mi folyik itt? Hívja csak fel. Tom professzor most nem érhető el. Badarság. Mi? Része a próbának. Hm? Micsoda? Ne ámítson, próbára tesznek minket. Nem, Bérusz úr, nagyon téved. A kísérlet ezzel véget ért. E pillanatban állítottam le, uraim. Fekert vigyele. Jöjjön, doktor Nem. Nem. Jöjjön. Mi ez? Mit képzel? Jöjön! Nem eljön hozzám hozzámérni! Jöjjön már! No, ne! No, no, no, no. Persze, része a próbának. Nár nyilván nem akarják ezek az őrök, hogy leállítsák a kísérletet, hiszen akkor ők visszamehetnek a. munkák honnan jöttek? Hát, visszamehetnek a munkájukra dolgozni, Visszamehetnek kisivatalnoknak. Ehhez képest ők most őrök, nagy hatalmú emberek. Van. Élet és halál urai. Hát hülyék lesznek ezt föladni. Mit tanácsolsz az embereknek? Ezzel kapcsolatban. Ezzel a filmel kapcsolatban? Nem, nem. A tanulsággal kapcsolatban. Hát én szerintem mindenki találja meg magában a, a nácit. Hát mindenki keresse meg, és találja meg magának magában a nácit. Tehát ez a dolog, ez a dolog, ez a lelki gyakorlat, amire ez a film szólít téged, hogy keresd meg magadban azt a potenciális nácit, amivel kapcsolatban ezek a pszichológiai kísérletek megmutatták, hogy ez benned van. Tehát persze, ő, Megnyugtathatod a lelkismereted azzal, hogy te sosem csinálnál ilyet, a számok más mutatnak. Tehát higgyünk a szociológia tudományának, higgyünk a pszichológia tudományának, és higgyünk a történelem tudományának. De bizonyosodott, hogy mind ott van a potenciális náci. Ezzel kezdenünk kell valamit. Találjuk meg magunkban, értsük meg, és dolgozzuk fel. Ez a dolgunk, szerintem. Osztályozzuk, ez is a dolgunk. Szerintem a film hetes, de a kísérlet tízes. Szerintem is hetes, ugyanez. Még van néhány SMS, amit felolvasnék. Nézzétek meg az I, mint ikarusz című francia filmet, a parancs, bűnösség, felelősség kérdéséről szóló érdekes jó kísérlettel. A 60-as években végezték, Yves Montan a főszereplő. Azért azt tegyük hozzá, hogy a kísérlet előtt a legkomolyabb pszichológiai szűrést végezték, a mentálisan legstabilabbakat választották ki. Na hát akkor ezt még tegyük hozzá, hogy a, mi lett volna a kísérlet következménye, ha az instabilakat választják ki. Nekem meg volt a 380 volt, nem akarom senkinek. Hát akkor ennek fényében ajánlom a figyelmetekbe ezt a kísérletet, melynek során hány volt az közölte az emberek? 66, 66 -a? 450 volt ott. 450 volt ott közölt, az emberek 66 a egy másik emberrel. Ez volt az április 4-i jubileumi adásunk, amelyben elbúcsúztattuk a nácizmust, amelyben szembenéztünk a nácizmussal, amelyben felszabadultunk a nácizmus alól, csak úgy, mint hazánk annak idején, és reméljük, hogy ezzel a jövőben, annak ellenére, hogy sokat fogunk foglalkozni, annak ellenére a valóság síkjain soha többé nem kell szembesülnünk. Köszönjük a figyelmeteket, holnap is itt leszünk. Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz. Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy. Aztod a Mr. Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér. Ugyanis. Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.